Dobro, Počasniki, kar začeli, jaz vas pozdravljam na 13. srečanju šole politične pisme, na se drugi semester. Zadnje tri srečanja smo odločili posvetiti vprašanjem okolja. Po nekaj spletu v okolišči nam je uspelo zadeti, da se po teh vprašanjih svetovej okologiji pogovarjamo ravno o tednu zemlje, oziroma mislim, da 5. juni je mi pač predviden kot Mednarodni dan zemlje. Uh, in pač zadnje tri srečanja, kot je rečeno, bomo posvetili danes odpadkom, naslednji teden, smo razvoju. In potem zadnje srečanje, če bo vse po sreči, smo so pogovarjali o GSO, oziroma o kakšni pol drugi sproščeni temi. Uh, zadevo smo danes zastavili, kot lahko vidite, na sluge, kaj je za ki se žigalnica dali ne. Ta žigalnica da ali ne je bolj, bom rekel, kot dodatelj, da približno vemo, uh, kaj je v bistvu jedro današnje razprave. Ampak se slova, osnova so je vprašanje odpadkov, kako ravnamo nam odpadki, odpala, waste management se temu reče v Torini. In uh, smo povabili med se nekaj gostov, ki bojo o tem morda znali povedati kaj več, uh, ali pa tudi podrobneje, da bi pa nekako ta tema nam uh, lažje prišla na, menik, na menu, kakorkoli. smo se pa uh, odločili, oziroma sklop ene delavnice, ki je pač tudi del projekta ŠPP uh, sestaviti en kratek uh, animiran izobraževalni film na temo uh, sežigalništva oziroma ravnanja z odpadki. in uh, nekako smo se odločili, da bi bilo verjetno ne bo smotrno, da to zadevo, uh, ker je pač to lepa prilika za to, pokažemo kot uvod v to razpravo, ki bo sledila. Zdaj, če nimate nič proti, uh, bi vam čist na kratko, na hitro predstavil, zakaj sploh gre. Potem vas bom, vas bom pa prosil, da skozi razprava, oziroma kasneje, skozi pogovor, podate, kakšne uh, mnenja, pripombe in tako dalje, ki bi nam lahko pomagali k temu, da bi še kvalitetneje razvili ta projekt naprej. Uh, zadeva je trenutno še v delu, skakaj gre za delovno verzijo, uh, velika hvala, oziroma velik del uh, truda, ki je da je ta zadeva nastala gre Juretu Laurinu, tako da boste tudi prepoznali nego glas v, v naraciji, tako enih 15-minutna zadeva je, zadeva je zelo umestna tako, da nam bo tudi v v razpravi, kot rečeno in nekaj vprašanj bo, ki se bojo postavljali, mogoče skozi pogovor, ki bojo mogoče lahko pomagala tudi, pri njih svoje v zvojo da imamo zadevo najprekrat pogledati. Vlako, prosim, nači dol. Ko smo soočeni s problemom odpadkov, se znajdemo pred vprašanjem, kako se tega odpadkov rešiti. Kam z odpadki? ali pravilnih odgovorov. Nedvomno pa lahko podamo ugotovitev, da so se žigalnice tehnologija, ki je globoko peta problem reševanja civilizacijske nerodnosti, imenovane odpadki. več vrst odpadkov, a načeloma je pot do njih za vse podobna. Če želimo izdelati neki zdelek, najprej sam potrebujemo surovine. Te pridobimo z izkopom ali kakšno drugo obliko ekstrakcije. Sorovine na to produkciji obdelamo v želeni izdelek. Ko je izdelek na red, ga posredujemo do poradnika Po definiciji odpadek vsaka snov ali predmet, ki ga imetnik ne more ali ne želi uporabiti sam, ga ne potrebuje, ga moti ali mu škodi in ga zato zavrže. Odpadek je torej snov, ki jo uporabnik, državljan, potrošnik ali podjetje, ne potrebuje več je moteča ali škodljiva. Ker z njo nima več kaj početi, jo zavrže. Kot potrošniki vsak dan prizvedemo več vrst nepotrebnih predmetov, ki na to končajo košo za odpadke. V njem najdemo stanke hrane, papir, plastično embalažo, ovojne materiale, pločevinke, plastenke, steklenice. Za veliko večino, če ne, kar za vse teh materijalov vemo, da se jih da predelati, reciklirati in vnovič uporabiti. Biološko odpadke kompostiramo, papir, plastične ali umetne mase, kobine in steklo recikliramo, snovno predelamo in vnovič uporabimo. Skratka, Če pa so odpadki, ki so dejansko papir, steklo, plastika, kovine, hrana, sploh problem. V košu za odpadke so vse sorovine običajno pomešanem kar ni nič kar prijeto za oko in nos, še manj pa za nadaljno obdelavo. Če razmislimo, se nam samo po sebi postavilo vprašanje, kako jih ločiti in očistiti. Odgovor je na dlani. Ločimo jih še pred košem za odpadke. Tako da papir in papir na zložimo na eno stran, plastične ali umetne mase na drugo, kovine na tretjo, steklo na četrto in ostanke hrane na peto. Velika večina današnjih odpadkov konča na odlagališči. Če imamo nekaj več sreče, jih prej in energijsko obdelamo in ostanek na to odvržemo na snitišče. Če pa imamo res srečo, pa nekaj odpadko celo predelamo za ponovno uporabo. Problem, s katerim se v tem trenutku soočamo, je o tem, da se ne nekoma povečuje število izdelkov, ki jih uporabimo le enkrat in nato to Zareševanje Za reševanje tega okoljskega problema je ključnega pomena predvsem preprečevanje nastajanja odpadkov, šele na to pridejo na vrsto različni načini gospodarjenja z njimi. To priznava tudi Evropska unija, ki jo v svoji strategiji ravnanja z odpadki preventivo postavila na vrh hierarhije ravnanja z njimi. Na količine nastalih odpadkov pliva to očinkovita raba biro v produkcijskih procesih in količina prezvedenega in potrošenega blaga. V splošnem lahko rečemo, da v državah EU obstaja tesna povezava med rastjo BDP in količino nastalih odpadkov. Strateške usmeritve Republike Slovenije za ravnanje z odpadki se usmerjajo na zmanjševanje količin odloženih odpadkov. Ne vključuje pa ciljev in ukrepo prekinitve povezave med rastjo bdp ja in naraščanjem količin odpadkov. Ups! Običajna hierarhija skrbi za odpadkem je skrb za preprečevanje nastajanja odpadkov na izvoru, pri proizvodnji, kako neki izdelek publikujemo. Ko pa smo enkrat soočeni z odpadki, pa so nam nagojili še naslednje možnosti. Ponovno uporaba, reciklaža, obdelava in pri obdelavi pridemo tudi do sežiga odpadkov. Sežike ponavadi zbira, ki pride na vrsto potem, ko problema odpadkov ne rešimo vseh predhodnih procesih. Sežigalnica odpadkov je naprava namenjena za toplotno obdelavo odpadkov z izkoriščenjem pridobljene zgorevalne toplotne ali brez nje. Sežigalnica je celotna postavitev objektov in naprav za sprejemanje, skladiščenje in predhodno obdelavo odpadkov do naprav in sistemov za nadzor sežiganja in trajno spremljanje in registriranje pogojev sežiganja. Sežig s pridobivanjem energije je v tujini znam pod imenom Waste Energy odpadke v energijo, in je na odločitve EU, da takšno obdelavo odpadkov spada med trajnostne rešitve, tudi vse bolj koriščena tehnologija. Pri problematiki se sežigalnic obstajajo argumenti za in argumenti proti. Argumenti za sežig so naslednji. S dobrimi tehnologijami sežiga in zakonskimi regulacijami izpusta plinov so se količine nevarnih strupov, kot so dioksini in furani, drastično znižale. Sveženjice lahko generirajo energijo in ogrevanje, in lahko na ta način pomagajo pri energetski učinkovitosti države. Ostanek žiga prah, se je kot nenavarni material za razne gradbene agregate in ga je tako možno reciklirati. V zelo naseljenih območjih je težko najti prostor za odlaganje smeti. Sežig drastično pripomore pri zmanjšanju metana iz odlagališča. Argumenti proti sežigov so naslednji. Pri sežigu še vedno nastaja zelo lahki prah, ki ga je potrebno primerno skladiščiti, kar pomeni, da zato potrebujemo primerno odlagališča. Pri sežigu smeti se ozrače sproščajo strupi. Še hujem, se novi, še bolj nevarni strupi, kot je recimo dioksin. Dioxine je najbolj stropena snov človeškega izbora, kar jih pozna znanost. In se peči so glavni vir dioksina. Se sprošča veliko število težkih kovin, katerih strupenost se konstantno spreminja in jo je težko meriti. Ustvarja tudi pline, ki jih direktive sploh še ne umenjajo, kaj šele regulirajo. V juniju 2008 je združenje več kot 33 tisot zdravnikov in drugih strokonjakov na Evropski parlament naslobilo izjavo. V kateri izražajo skrb glede drobnih delcev, ki jih se žigalnice in pomankanje ustrezne kontrole in ustreznih študij vplivito vrstih emisij. Gradnja in vzdrževanje objekta zahteva dolgoročno načrtovanje, saj se, se blože vrne še le na dolgi rok. Življenska doba se je običajno 25 do 30 let. Prebivalstvo odklanja to tehnologijo. Gre za tako imenovani fenomen Notin-Mite-Vecchia, vrednost zemlje, ki je v bližini sežigalnice so v poprečju zniša za 10 odstotkov. Preventiva nastajanja odpadkov, minimalizacija odpadkov, ponovna uporaba in recikliranje so vse postopki, ki bi jih po hierarhiji morali maksimalno uporabiti in izrabiti predgradna na Podporniki logike brez odpadkov smatrajo sežigalnice in druge podobne tehnologije za predelavo odpadkov, kot to za recikliranje in ločevanje odpadkov. Sežiganje odpadkov je kontroverzna rešitev, ker s tem uničujemo naravne vere in spodbujamo potrošnjo. Žigalnice so tuje v okolju. So velike industrijske naprave za uničevanje virov, ki nam jih vse bolj primankuje. Odpadke niso problem, te več priložnost za preoblikovanje industrije ter spreminjanje bedenskih in potrošniških navad. Odkar v Evropski uniji velja odgovornost proizvajalca za nastajanje odpadkov je manjski katera zobna pasta ostala brez kartuna s teškatljicem, proizvajalci pijače pa so začeli pljučevinke in plastenke vbijati v tanjše plastične folije. Znižali so stroške, spremenili potratno porabo materialov in postali okolju bolj prijazni. Vendar to ni dovolj. Odnos do okolja naj začnemo kazati že z načrtovanjem izdelkov in pri izbiri materialov. Šele na to bo zares mogoče govoriti o zmanjševanju količin odpadkov. Izdelke bi morali oblikovati tako, da jih lahko recikliramo. Dokaz, da ni tako se embalaže za mleko ali sokove. Narejena se je z več materialov, ki jih posamezno res lahko recikliramo. Težava pa je v tem, da teh materialov skoraj nihče ne zna ločiti. Evropske direktive pravijo, da morajo Evropske države do leta 2012 več odpadkov reciklirati in manj sežigljati. V Sloveniji bi tako morali reciklirati vsaj polovico odpadkov, a jih ne. Še neko bi ponovno uporabo ali ustrezno predelavo zmanjšali količino odpadkov, bi nastopil pravi čas, da se vprašamo ali se žigalnice sploh potrebujemo. Razvojna prioriteta države je konkurenčno gospodarstvo in viša gospodarska rast. Cil Slovenije, da bi v desetih letih povečali bruto družbeni proizvod za 4 ali 6 odstotkov na letni ravni in tako dosegli poprečje EU, je past. V gospodarsko smo uspešnejši na račun neočinkovite rabe energije in virov. Ekološki ali socialni argumenti doslej še niso prevladali nad ekonomskimi izračuni. ZRVS gibanje je nastalo z več desetletnega truda lokalnih skupnosti po svetu ki so nasprotovala z legoliščem in sežiganju odpadkov, ter spodbujala njihovo recikliranje in ponovno uporabo. Vodilo pravi pravid odpadki niso nekaj naravnega. Z ustreznim preoblikovanjem izdelkov in ustreznim ravnanjem z njimi lahko postanemo družba brez odpadkov. Čeprav zero waste vizija priznava zreden pomene recikliranju, pa prav tako priznava nikove omejitve. Lokalne skupnosti ne morejo same reševati problema smeti in tudi ne morejo biti odgovorno za čiščenje nesnage, ki jo ustvarja neodgovorna industrija. Zero base zahteva spremenjen način razmišljanja. Naša naloga ni skati poti, kako se znebiti odpadkom. Naša naloga je zagotoviti trajnostni način uporabe materialov že na samem začetku proizvodnih procesov. Ko lokalne skupnosti naletijo na materiale ali izdelke, ki jih ne morejo ponovno uporabiti, reciklirati ali kompostirati, morajo imeti pravico zahtevati od proizvajalcev, da jih pač preprosto nehajo proizvajati. Tako Zero Waste povezuje odgovornost lokalnih skupnosti in odgovornost proizvajalcev. dani industrijski sistemi delujejo v enosmernem toku, od pridobivanja materialov iz naravnih virov do odlagališča ali sežigalnice. Pridobivanje surovini z narave, predelava, transport in uničevanje virov materialov v odpadkih se žiganjem ali odlaganjem so glavni vzroke za degradacijo okolja in globalno segrevanje. Zato moramo preoblikovati ta enosmerni tok okrožnega v zaključeno zanko recikliranja in ponovno uporabo odvrženih materialov in zagotoviti njihovo vračanje v proizvodne sisteme. Narava ne pozna odpadkov, odpadke smo iznašli ljudje. Naša naloga, tako družbe, kot industrije, je vzpostaviti kroženim materijalov in njihovo ponovno uporabo. Preden prihodnost dokončno zapišemo slabi, snovni izrabi, ki jo predstavljajo se žiganice, dajmo končno optimalno priložnost alternativam. Zdaj, se mi zdi, glede na to, da ima zelo kratek rok, mislim, da ti je uspelo v 14 dneh, da so do te mere da je neka sporočilnost, in pa tudi estetska homogenost. Vas bomo prosili, skratka, kot rečeno, da skozi debato poveste kakšne svoje komentarje, mnenja, morda tudi, kaj bi drugače, kakšne stvari naredili. In, uh, zdaj največje težave, v bistvu trenutno, je še vedno naslov, tako da tudi glede tega bo pač, mogoče kakšno vprašanje uh, potrebno razrešiti, da ne bo zadeva tako tehnična in sohopadna kot je trenutno, skaj, ko so žigaljice da ne, ni najbolj upadljiva zadeva. Uh, skaj, to, kot glede tega, bi pa zdaj uh, prešli na obljubljeno debato. Uh, najprej v vodoma se bi želel zahvaliti Obrem gostima, ki ste se danes odzvala na to naše vabilo, gospodu Boštjanu Pihlerju, Pihlerju, ki je prišel iz Zasavlja. Gospod Pihler je član ekokroga, ekološkega gibanja, ki se precej intenzivno ukvarja z problemom sežiga in pa drugih ekoloških težav, ki jih imajo trenutno v tem devastiranem slovenskem okolju. Kasneje bomo več govorili o tem boju, ki ga bijejo za. V to francosko firmo Le Friars. No, no, Le -je. Pri francoščini se vedno precej slab, tako da ne bi zmagal. In pa iz semestne občine Maribor je sodelka za komunale in če se je se ja, Je pa v gostenem prišel gospod Ljubomir Mir Kness, drugače, če se ne motim, ekonomist. Ja. In sodelujete tudi pri v tem idejnemu smutku za sežegaljnico v Mariboru, kar je nekako tudi... Ne, ne, za, ter, za terminčno izrabo. Aha. Uh, bomo tudi v tem kaj rekli, skajka... Zdaj, kar v vodoma bi želo napeljati skajka na to jedro uh, tega problema, oziroma tega uh, našega srečanja. To pa je ravno vprašanje sežegaljnico v Mariboru, pa bi mogoče ravno vas, gospod Gnes, najprej prosil, da mogoče čisto tak za tiste ki uh, še ne poznajo te zadeve, za kaj sploh gre, malo predstavili ta timeline oziroma kako je v bistvu sploh prišlo do te ideje, da se v Maribor začne, pogovarja to se da mogoče predstavite, uh, ta potek stvari, uh, skrka neke vrste se v Mariboru za začetnike, no, čisto za začetek, rekel tako. Lahko vas prosim, če lahko malo glasneje govorite, ni ja. omenjeno pa čisto za začetek, rekel uh stavek da v Mariboru ne načetujemo sežigalnice. Ne. Sežigalnice Evropska unija več ne dogoljuje. Grad na je prepovedana. Sedaj moramo zdaj pojasniti, kaj se žigalnica sploh je. Sežigalnica je tista naprava, ki je bila tu na filmu pokazana in je namenjena uničevanju odpadkov. Edini namen sežigalnice je, da odpadke na, mesto, na deponijo odpeljemo v sežigalnico, jih termično obdelamo, torej brez vsakega srtirane z kamiona jih usujemo v peč, jih skurimo, eventualno iz pepela poberemo kovinske ostanke, vse ostalo odpeljemo na deponijo. Smisel tega početja je, da odpadke volumensko reduciramo, čim bolj, se pravi, da štedimo volumen deponije pri V tem procesu da nastajajo vsi tisti škodljivi vplivi, ki so bili tu na filmu omenjene. Zato Evropska unija dejansko ne podpira več te ideje, ker ima ta ideja vse te negativne učinke, ki so bili tu dost lepo predstavljene, še posebej pa to, da dejansko ne omogoča dolgoročnega gospodarjenja z materialnimi resursi. Kadar se zgradi sežigalnica, je seveda interes, da vse mečemo v speč ker sežigalnica ne trpi tega, da bi zmanjševali količine odpadkov na obhodu. In smo potem, bi rekel, za 30 let pravzaprav obsojeni na to, da vse odpadke, ki jih na kakršen koli način zberemo, vozimo v sežigalnico. Zato je ta koncept v Evropi prepovedan. In tudi v Marivoro o tem ne razmišljamo. Razmišljamo pa o celovitem konceptu ravnanja z odpadki, ki vključuje tudi termično izrabo dela odpadkov. In to tisti energetski del, energetsko bogat del odpadkov, ki jih v druge namene ni več mogoče materialno reciklirati. Če povem zelo nazorno, papir po treh, štirih, naj, največ sedmih ciklusih reciklaže ni več uporaben za snovno reciklažo, ker so celolozna vlakna do te mere razgrajena, da jih ni več mogoče Bi rekel, predelati nazaj v papir. In v tej fazi ne ostane nič drugega, ali ga odpeljamo na deponijo, pa zgnije ali pa ga bi rekel, termično izrabimo v energetske namene. Ta zakon, bom rekel, zniževanja kvalitetne stopne reciklaže velja za vse materiale. Materijalov ni mogoče, nobenega materijala ni mogoče večno reciklirati na isti ravni kvalitete. Z vsakim ciklusom se raven kvalitete delno zniža. Ne zaradi samega materiala, ampak zaradi tega, ker materijal predtem prihaja v stik z drugimi materijali in se on onesnaži. In tega onesnaženja ni mogoče preprečiti. Ne obstaja sistema odpadkov, kjer bi lahko te materijale tako ločeno bi rekel, zbirali. Ren zato v Marivoro dejansko govorimo o celovitem sistemu ravnanja z odpadki, ki upošteva vse tiste piramidne prioritete, ki so bile prikazane na filmu, se pravi najprej, seveda preprečevanje na nastanka stanka odpadkov, vendar to je naloga, ki je lokalna skupnost sama ne zmore. To je ena politika, ki jo mora voditi država, ki jo morajo voditi proizvajalci večjih držav, Tu gre namreč za spopad med marketinškimi koncepti, ki želijo se seveda spodbujati na eni strani potrošnjo in uporabljajo marketinške prijeme, zlasti je tu vidno na področju embalaže. Če praktično spomnim recimo moške na kup moške srajce, bom rekel je prava embalažna katastrofa. Predno srajce uspete obleči, imate tak kup embalažnega materiala, od vrečk, polovinila, nalepk, ne vem kartonskih delov, skratka, en tak kup vržete v koš, potem pa imate tisto srajce, ki jo morate še upraviti, pa A pa Vse tisto, kar je okrog, je pravzaprav samo marketinška zgodba, ki pomaga prodaja srajce. Za samo uporabnost izdelka pa nima nobene druge stvari, ali pa recimo ena bombonjera. pogledate kaj ste od tiste bombonjere dali v usta, kaj ste vrgli v koš, boste videli, da je, da je to razmerje dost perverzno. In vse to, bi rekel diktirajo prodajni oddelki, ki želijo diverzificirati svoje izdelke na bralj konkurenci in ki skušajo svojo tržno pozicijo na ta način a, izboljšati. Seveda pa to povzročajo tudi potrošniki, sami za svojo udobnostjo, z enobo, z, z a, rekel, zahtevami po večjem, večji udobnosti, recimo, piva a, je predno samo v tem, da jo lahko posod nese zdraven Preš, popiješ in jo zavržeš. V primerjavi z vrčkom točenega piva, ki ga dobiš iz soba, lepo spiješ pivo, vrček vrneš, ga operejo in ni nobenih škodljivih posledic. Gre samo za ne, da potrošniki dostikrat nepremišljeno zahtevamo nekdere, bom rekel, marketinske in proizvodne vzorce, a pa jih celo podpiramo na ta način. Mogoče še je ja, anegdota. Recimo, elektrika, ki jo uporabiš za proizvodno ene same pločevinke, omogoča, da se moški brije dve leti z brivnikom, s to isto elektriko, ki jo potrošimo za proizvodnjo ene pločevinke za pivo. V bistvu, kakšna potrata je to, ne. Ampak na žalost o tem, da ta trenutek ne razmišljamo in vsi kader smo pač v naglici kupimo pločevinko piva, pa rečeš naj bo doma v rezervi, ne? Ampak je, ti vzorci so tisti, ki bi to. Da smo komaj na prvi stopni predlogov bom <laughs> torej, Področje preprečevanja je zagotovo državna politika, tu mora država svoje upraviti, ker mora tu postaviti pravila, ki veljajo za industrije, pa seveda na nek subtilni način vpliva tudi na naše potrošniško ravnanje. Potem druga, druga stopna je seveda materijalna reciklaža, kjer vse zbrane materijale na osnovi ločenega zbiranja materijale, to je bi rekel, najbolj preprosta tehnika, da uvedemo ločene zbiralnice in da poskušamo ljudi čim bolj zgojiti, da te odpadke zares ločeno tudi odlagajo na tak način, da se med sabo ne omažajo in ne, ne eh, zmanjšajo svoje vrednosti. Vse te odpadke je mogoče potem vrniti v reciklažu, seveda je pa tudi spet še en pogoj, da obstaja trg za takšne reciklirane izdelke. Ne, To, kar sem prej omenil, stopna čistoče je zelo kritična pri teh ločeno-zbranih frakcijah in mnogi proizvajalci ne želijo, ne želijo prevzemati tveganja s tem, da te reciklirane odpadke prevzemajo nazaj v svoj proizvodni proces, naprimer cementarji. cementariji. postavljajo zelo visoke standarde za recikliran, energetsko bogat del odpadkov, zaradi tega, ker morajo pri svoji proizvodni cementa zagotavljati konstantno temperaturo in če se, če se odpadki niso dovolj homogenizirani, ne morejo zagotavljati dovolj velike kalorične vrednosti na hodu stalne, in če jim ta kalorična vrednost niha lahko uniči šaržo cementa. E, hočem reči, da stvari vendar niso tako zelo enostavne. Ti reciklažni ciklusi imajo svoje zakonitosti in jih je potrebno spostaviti, morajo imeti pa za sabo tudi, bom rekel, ne samo organizacijsko, ampak tudi tržno in ekonomsko logijo, da se to sploh lahko izvaja. Ko, bi rekel, v tem materialnem delu reciklaže opravimo svoj del in vse, kar je zmožno, to je, tu je možno priti recimo, po izkušnjah materialne reciklaže na 30, 35 35 pa nastopi tist del, ki ga lahko energetsko izrabimo. To seveda ne pomeni preprost sežik. Mi del iz odpadkov, tako bom rekel, odpadki so zelo pomešana materija. V so organski in anorganski materijali. Z anorganskih materijalov ne moremo proizvajati energije in je nesmiselno jih dajati v termično obdelavo, ker samo trošijo energijo. Kamen je, steklo, keramika, peski, zemline, vse, kar pač ljudje odvržemo in je anorganskega izvora. Ne. Če to mečemo v peč, samo trošimo energijo. Zato je smiselno v predsrt, predobdelavi tega, te mase, materiala, te stvari izločiti, da nam ostanejo samo organske snovi, ki so dejansko. In seveda v tem predobdelavnem procesu se moramo izročiti še enega, bi rekel, najbolj motečega faktorja, ki je v od, odpadkih to pa je voda. Voda svojo prisotnostjo omogoča potekanje vseh bioloških procesov in je tudi topilo in, in luži teške kovine in omogoča tudi tvorjenje različnih, bom rekel, in, in, in torej, izluškov, ki gredo in predstavljajo nevarnost za okolje. Zato se moramo tudi vode, pa še gori ne, po vrhu in se moramo rešiti. Zato je ta predobdelava v to zelo pomenna, če želimo priti do tiste frakcije, ki je energetsko uporabljiva. Seveda se vsi strinjamo, da je energetska uporaba odpadkov proces oksidacije, da je, bom rekel, do mere nepredvidljiva in je ne moreš, bi rekel, stoprocentno nadzirati, vendar obstaja danes že zelo dodelane tehnike filtriranja, ki uspejo vse te, bom rekel, škodljive produkte gorenja ujet, jih vezati kemijsko in, in bom rekel mehansko In jih na ta način lahko bi rekel, potem kontrolirano odlagamo tam, kjer povzročajo najmanj škole. Pri teh termičnih procesih nastajata dve vrsti strupenih odpadkov. Eno so pepeli, drugo so pa, pomreko rekel, filtrske pogače. Pri tem so filtrske pogače še posebej stropene. Tega ni mogoče zanikati, preprosto zato, ker se v teh filtrskih pogačah zbirajo teške kovine. Svinec, živo srebro, nikl, kobalt in pa seveda klorove spojine, ki so po svoje tudi zelo stropene. In to je dejstvo. A, vendar imamo na ta način proces zelo pod nadzorom, bolj kot pod, pod katero drugo tehnologijo. In seveda te filtrske pogače na koncu končajo v vesolnih rudnikih na Nemškem tisoč metrov pod zemljo, kjer se zakopljajo v zelo geološko stabilne plasti, se zazidajo in zasujejo z, z bom rekel sekundarnimi solmi, ki niso uporabne v druge namene. In to je obveza, da se to odpelje, to ni mogoče na nobeno odlagališče odložiti, je prepovedano. No in na koncu seveda nam ostane še vedno nek del, ki je po svojih lastnosti, tako fizičnih, torej mehanskih kot, uh, kot kemijskih, takšni, da ga ni mogoče za nič drugega. Se pravi, to je drobno steklo, keramika, ki so pa bolj malo inertizirane stvari in pa produkti tega gorenja. Če niso škodljivi, torej, če so v parametrih uh, dovoljenega, jih je možno in dovoljeno odlagati na odlagališču. In na ta način se celotni proces uh, ravnanja z odpadki lahko zaključi. In tak proces v Mariboru pripravljamo, v okviru regijskega koncepta z odlagališčem v Ormožu. V Mariboru bi imeli obrat za termično izrabo, ker smisel tega obrata je, da, da uporabljaš elektriko in toplotno energijo, kar je mogoče samo v okviru nekega, bom rekel, večjega naselja, ker je to toploto mogoče smiselno uporabljati. Elektriko lahko načeloma povsod podaš v mreže. Predtem pa seveda počnemo vse to, kar vidite, tudi v Mariboru ločeno zbiranje, uh, uh, imamo že zdaj delno, bom rekel, reciklažo v sortirnici v Lenartu po pogodbi s papirservisom, kjer izločimo približno 13 do 15 odstotkov uporabnih materialov. to sicer ni ne vem kaj, ampak uh, je pa že kar precej. Edino frakcijo, s katero imamo v tem trenutku, zarej velike težave je bila čista biološka, to so ostanki hrane iz restauracij, iz kotelo, iz bolnic, to pa zaenkrat odvažamo v, v celje oziroma v tuj ali pa pod komercialnimi pogoji, tam, kjer že imajo delojoče kot To je v groben ta koncept, ki je ta trenutek nekje v glavah ljudi, ki v bor na nek način narekujejo bodoče ravnane sodplatki. Okay, Hvala za to tehnično predstavitev. Hvala za začetek. Ja. Ker, a, moram pač tukaj povdariti. Jaz sem vabili, oziroma mi smo v našem društvu povabili k uh, sodelovanju tudi uh, konkretno strokovnjake, ki se je bavijo z to tehnologijo in pa skakaj, ki se že ukvarjajo z tem. V Sloveniji trenutno že imamo eno sežigalnico, pa mislim, da dve, ki upravlja so svoj sežig, ali eno, ki se nam pripliča, uh, ko Ni važno, skaka povabil sem tudi njih, pa je bil odgovor tam, kjer je pač bil zelo formal skrka, ali da uprava ne poskitega, da se pač to vprašanje javno na ta način spravlja, oziroma da se ne se s tem, da tako reči, in pa ni bilo odgovor, skrka to sta bila dva odziva. Moje vprašanje, sedaj še malo bolj ostavno, je pa gre še v te smeri, Uh, lahko čist na kratko poveste, kje je, je trenutno ta projekt v Mariboru, oziroma kaj se trenutno dogaja na tem področju. Na powerpoint uh, vam predstavljam tudi nekaj izsekov iz večera, Aha. kjer je govora o toplavni v Mariboru. Uh, Bola manj se iz tega da zaznati neko uh, zgodovino, kako je zadeva potekala. Ja. Uh, zdaj bi vas pač prosil, če mi lahko, ali pa če nam lahko, pač poveste, kje trenutno je ta projekt, oziroma kaj se trenutno dogaja. Aha. Ta projekt skupaj je ocenjen na vrednost približno 55 milijonov evrov. To je seveda denar, ki ga Maribor sam ne more zagotoviti. Zato smo pri tem a, obsojeni, da kandidiramo na kohezijska sredstva Evropske, Evropske unije. A, za vlogo, za kohezijo je potrebno pripraviti ogromno dokumentov, ker gre za najmanj dva geografska sklopa projektov in za dve, dva posamezna sklopa podprojektov. Kot rečeno, mi bomo imeli, mi bi imeli, bi imeli, tako bom bolj pravilno form formuliral. To se pravi obrat za predobdelavo odpadkov, ki smo ga do zdaj delovno imenovali kompostarna, vendar je to dvakopsebinsko narobe, ker gre za obrat mehansko-biološke obdelave, z namenom, ki sem ga prej povedal, da se rešimo vode, da odpadke na nek način posušimo in da iz teh odpadkov izberemo Vem, tisto, kar je uporabno za energetsko izrabo. To bi imeli v Mariboru in seveda bi imeli toplarno, ki bi potem izkoriščala to energetsko bogato frakcijo gospodinskih odpadkov. V tej frakciji so, za ilustracijo povem, v glavnem prevladuje droben papir, prevladuje droben les, prevladuje tekstilni ostanki in pa suha biologija, posušeni, posušeni bom rekel, deli iz odhrane, kaj vem, olupki, um, ne vem, iz vrtov in tak naprej, To je gorljivo in iz tega je mogoče, bi rekel, pod kontroliranimi pogoji proizvajati toploto, ki je vir potem tudi uh, Se pravi, uh, bodi si uporabna kot toplota za omrežje ogrevanja, bodi si za proizvodno električne energije. Ja. ta projekt. je v fazi razpisa, uh, razpisa izbire, izvajalca priprave, uh, vloge za kohezijo. Zato da se sliši zelo zapleteno, ampak preprosto iščemo konzorci strokovnih firm, ki lahko pripravijo vse te dokumente, ki so potrebni, da, dobimo, da, da zaprosimo za denar od Evrope. E, tu je približno, treba 69 dokumentov pripraviti. To je ogromno dela, to je zelo drago in to traja najmanj leto dni, da bomo lahko vse papirje odnesli delno v Ljubljano, delno po v Brusli. Samo še zakaj se je ravno zdaj v tem času pojavilo to vprašanje, oziroma to potreba po sežigalnicu oziroma te obdelavi? Ali je to proces, ki ste ga gojili zdaj že nekaj let, oziroma kako ste Glede, To je geneza. Evropska unija zaostruje kriterije odlaganja. Na odlagališče ne bo več dovoljeno odpad, odlagati odpadkov, ki predstavljajo, ki imajo previsok energetski ali škodljivostni potencial. Če so odpadki, bi rekel, gorljivi, jih ne smeš odložiti, če so preveč stropeni, jih tudi ne smeš odložiti. Se pravi, moraš jih tem tako obdelati, da tisto kar končana, da bo ni, ni, ni, pretirano škodljivo, bom rekel, kar ne nikoli ni in ne more biti in na drugi strani, niti in ni, bi rekel, škoda ga zavreš, zaradi tega, da bi s tem energijo vrgel v strani. Ta pravila so se, ti zakoni se iz leta v leto zaostrujejo in zdaj smo na tej fazi, 17. juli tega leta je pre, preobratni moment, ko bi morali vsi odpadki biti obdelani. Kako bomo to dosegli, torej meni ni v celoti jasno, vendar je to zaveza, ki zaenkrat še delja. Na enkrat lepa hvala. Zdaj pa gospoda Pihlja ga obrnil. Dovolite mi izkaka nekaj nekaj minut, da pač še čistimo tisto osnovno zgodbico, o kateri bi se potem kasneje začeli želeli pogovarjati. Kako malo zatem bom pač tudi vas vkljupo, vključil v debatu in vas vseva prosil, da pač, koliko imate kakšno vprašanje in kakorkoli, se da to lahko prez problema zastavite. E, vam pa bi postavil tole vprašanje, vi se e, s nekim podobnim problemom ukvarjate v zasavju, pa mogoče za začetek, kot prej v prišnjem primeru, Uh, poskušajte na kratko predstavi, za kaj spogreje v Zasaju, oziroma kakšna skorba tam? Ja, v je, bom rekel, kar nekaj teh o, večjih onesnaževalcev, ne industrijskih, o, nekaj, mislim, da je devet IPPC zavezancev, se pravi, to so podjetja, ki so morala po, po neki evropski direktivi o, pridobiti okoljevarstvo dovoljenje za nadaljne delovanje. In, o, bom rekel, najhujši onesnaževalec Zasaja danes je cementarna Lafars cement, francoska cementarna. To ja jaz pač trdim kot, bom rekel, dost dober poznavali za saj vas, predvsem iz te, bom rekel, z neke, z neke perspektive gozdarja, kaj sem profesionalno gozdar in ko obhodim pač po tistem hribovju in gledam, kaj se dogaja in seveda vidiš iste ti tistih tovar, napremer teh IPPC zaveznicev, pa kaj se z katerega kadi, pa kakih pljuma kateri, ne točno vidiš, da seveda, da far cement napremer zabije tiste doline s tistim dimom veliko bolj, kot pa v primeru izpado filtrov, ne, veliko bolj, kot pa ne vem, tudi termoelektrarna trbole, ki, ki ima bistveno, bom rekel, o, o, večje emisije določenih snovi, ampak o, je zdaj to za, za, za džopjevalno napravo o, dost rešila, pa tudi s tem velikim dimnikom, men da najvišjim v Evropi, 365 metrov, men da ma, o, se zadeve veselijo v bistvu dol na Hrvaško. Ne? Tako da, v bistvu, lokalni, lokalni vpliv največji o, definitivno ima Lafarce cement, ki je s tem, ko je cementarna, ko je spremenila lastnika, se pravi, leta 2002, konc leta 2002, začetku leta 2004, je lastnik postal francos, se pravi Lafarge, takrat so se emisije bistveno poslabšale. Ne. Tak, in to ne navide s tisto, da bi se zdaj, ne vem, toliko bolj prašilo, ne, ampak te smovi, ki v bistvu jih ne vidiš, so pa pokazale meritve, ne. da so se meri organske spojine, benzen kot rakotvornost novo, prve nevarnostne skupine, se iz leta 2002 na 2003 emisije benzina so se povečale za 3,5-krat, to je skor, skor 400 odstotkov, 356 odstotkov. Potem povečale so se tudi emisije, tudi, tudi prahu po radnih podatkih, iz leta 2005 na 2007 primer celo za šest krat, se pravi 600 odstotkov. Skratka, Sprememba lastnika se je zgodila, prišel je tu kapital, ki se ne ozira, v bistvu, tukaj mislim, da so piše celo iz, da so v Nemčiji eno lafaržo v cementarno zaprli, da je to zaradi tega, tu se je zgodilo potem, da so šli, prišli v Slovenijo, tukaj kupili v bistvu cementarno, cementarno trbovlje in o, začeli pač po, po francosko, ne, pač ni se, ni treba delati francoza, ne? oni so francozi, ne? so vele kapital, so vele kapital, o, največja multinacionalka cementarniška na svetu. Ne? Uh, in oni so tukaj v bistvu v Sloveniji uh, po mojem globokem propličenju pač podkupili vse, kaj se, mislim, tisto ključno, kaj se je podkupiti moralo in kaj se je podkupiti dalo, dalo pa se je tisto, mislim, dalo pa se, pač kar, mislim, politika naprimer, pa pa tudi stroka na, na, na, na mopu. Uh, vse to dela bom rekel, izključno v korist lafarcementana. Tako da, tukaj zdaj pač bijemo eno bitko, več del po poti, da, krak, da krak ste ravno dobili Ja, bom rekel, ja, zdaj, pet let ra, že ta boj, mi nastopamo seveda skozi interpretacijo teh raznih meritev, z fotografijami teh izpadov filtrov, z ne, ne, neprijetnimi vprašanji na MOP od ministrom, Trije so se zdaj, mislim, začel je Kopač, ki je ta problem v Slovenijo, pripeljal. Uh, uh, nadaljeval je podobnik, je še malo upoglobil, ta problem sedaj je rjavec, v bistvu takrat tak tuha, tuhta na, na, na, na Evropo, v bistvu mi zelo da bi bil tam poslanec, ga to okolje niti ne zanima. Skratka, ta problem se vleče, ne glede na vlado, s tem, da bom rekel, najbolj konsistentna pri celi zadevi je uh, bivša LDS zdaj zares. Ne? Oni so najbolj, bom rekel, najbolj podpirajo ta uh, lafarš, zgleda da je tukaj kopač zelo osebno, notri, tudi vpleten. No po pomam tako da. ja, bom rekel v petih letih mislim da das niso doblina niti eni strokovni napaki. Uh, Nikdar nas niso tožni, da smo mi kakršnikoli napačen podatak dali v javnost. Tožijo Sveda mene osebno, ker sem pač najbolj eksponiran uh, aktivist, dela pa nas, bom rekel, več, ampak sploh ženske, ki so zelo pridne, se zelo ne izpostavljajo pred kamerami, ne. Uh, uh, mene tožijo uh, in sicer o uh, snežno tožbo dobil ja, če se na to pač misli eno tožbo sem zdaj, mislim, so me tožli, pa je tožba padla, oprostilna sodba je bila. O, ena mi še sledi stranila farža, ena mi sledi tudi strani Treboljskega žepana Bogdana Baroviča, ki tudi ma zgleda velike koristi od Lafarža, tudi, po mojem pripličeno, čisto na tem osebnem nivoju. O, občina tak ali tak ma koristi, sveda, ker mar še sponzorirala sponzorira Lafarž v občini. Tako da bi aliino nam lahko delajo je to da nasveda da nas da nas tožijo za neke vrednostne sodbe ki jih rečemo v njih ali pa neki v tem smislu ne pa na napaka kako zgodba prihaja ta ideja v žigalcev, ja, pa njih je, dobiček je bom rekel vedno pre majhen to je ta fenomen kapitalizma ne ne o, o, ne sme biti pač neki status quo vedno mora biti neka rozšírena reprodukcija vedno mora biti več večji dobiček no in oni so oni imajo bom rekel 200 zaposlenih je Majo 10 milijonov evrov letno čistega dobička, se pravi, ko vse poplačajo, ko vse pokrijejo, ko ni več dobenih stroškov ne, in še vedno 10 milijonov čistega dobička ostane, kar je bom rekel v primerjavi z drugim najuspešnejšim podjetjem, pa paradnim konjem zasavljajo, to je elektro zlake, iz lake, kjer je 1200 zaposlenih pa imajo, ne vem, bom rekel, milijon pa neke evro čistega dobička letno, ne, pa so srečni, ne, ker pač pozitivna nula, ne, ne, no tukaj ima 200 zaposlenih, deset milijonov evrov čistega dobička in to je za francoze premalo. In oni pač so zdaj rekli, nič, del goriva bomo zamenjali z industrijskimi odpadki. To so razna olja, plastike, gume. O, olja so pa tak, mislim, ladijska olja, kalužna ulja, pa to mislim, Slovenija nima nekih ladijskih olj, to vemo. Ne. To, to, to, to se bo uvažalo. In tudi v, v okolivarsnem dovoljenju, ki so za dobili, je, eksplic, eksplicitno piše, da se odpadki lahko uporabljajo iz Evrope in celo, se pravi, iz Evropske skupnosti in celo držav tretjega sveta. Tako da, v bistvu, Fars, je tukaj zrihnal, ne? Torej, situačna je zgodno taka, v občini se bo razpisal uh, referendum? če smo pravi, že... Ja, občini Zagorje, ne? to je mejna občina. cementarna leži res na meji ne? med dvema občinama, leži v občini Trbole, ampak takoj zraven je meja občine Zagorje. Ne? In, uh, ob Zagorska občina je tukaj že od vsega začetka um, proti, ne? proti se žiga odpadkov. Ne? Kakšne, ne, v... Ja, na podlagi tega, da v izkušnji pač po celem svetu kažejo, da napremer EPA, ne, Environment Protection Agency, po njenih podatkih je, so cementarne mislim, da po, o, o, kot o, bom rekel, polutan za dioksini v svetu, cementarne ki klasično gorivo uporabljajo, so nekje na desetem mestu, po, kot izvor dioksinov, čim pa upra, začne uporabljati, o, o, kot gorivo tudi industrijske odpadke, ne, pa takoj preidejo na drugo mesto, ne, po, po jo, o, kot izvor dioksinov. Na prvem mestu so pa še vedno sežigalnice o, komunalnih odpadkov. Ne. Tako da tukaj so, bom rekel, izkušnje seveda zelo slabe, o, o, kot referenčne objekte nam zelo radi pokažejo, ne vem, napremer Dunajsko sežigalnico, ko jo je ta 100 se poslikal, ne. O, ampak ja na to zelo rad odgovorim svoda. Mislim, še danes ne razumem, zakaj in verjetno bo zadnji, ki bo razmišljali o sežigalnici v Ljubljani, ne. Mislim ne bo je v Ljubljani ne bo se žigalnice bo celje maribor kamni posodo se so žigalnica ne ne ampak v Ljubljani pa ne bo ne še posebne ne bo v murglach ne v Ljubljani načrtujejo za leto ja pa ja in bo še kar načrtovali načrtovali marsik je bo že pristala ne ampak tam bo še kar naprej načrtovali po mojem mislim tudi v kidričevem bi že stala ne če ne bi bilo tukaj upora ne čudno bom rekel da vedno o, o, najdejo nekoga pa mislim, se ne najdejo, to, to v bistvu profesionalci iščejo določeno regijo, oziroma tu gre za neke politične dile, američani, jaz sem tukaj, ko sem še to, ta problem za, za, za mladino, za časopis Mladina obravnaval, sem prišel do ene študije iz leta sedemintrideset sedemintrideset z naslovom strupeni odpadki in rase v ZDA, kjer so američani obdelali mislim kam uturiti v bistvu to tehnologijo ne, ne. In potem so ugotovili da vse socioekonomske skupine prebivalstva so naravnane proti odlagališčem odpadkov in sežigalnicam odpadkov, ne? to je pač neki normalni, neki ne? ne? ampak srednji in visoki sloj prebivalstva imata boljše izhodišče za uveljavljanje svojih nasprotovanj ne? in svojih nekih pravic, primer, do življenja v zdravem okolju, ki ti, ki ti ga ustaviti to pravico v bistvu omogoča. Ne? O, o, in, so, in piše, da sežigalnice naj se izogibajo takšnim sosedstvam, se pravi, tam ko imaš malo višji sloj izobrazbe, ne tam ne, ne poskušati, poskušat, ne, ne. O, potem za se se priporočajo lokacije v ruralnem okolju, tukaj Kidričevo lahko zelo vidimo, ne. O, s konzervativnim prebivalstvom srednjih let, za ne vem, če je to ravno Kidričevo, potem katoliške vere, maj tudi to so ločne, ne, glede zgleda, da so katoličani bolj primerni. O, in o, nižjo izobrazbo, ne. na primer so eni, tu tu so se tu so, bom rekel, tu so po nekih statističnih metodah je bila korelacija nekak značilno različna, mislim, to je bilo pomembno, ne, po te študiji, ne, tukaj, v ta, v ta okolje, pa pa samo pač pogledajo pač po Združenih državah Amerike, kje imajo v bistvu o, tako prebivalstvo, pa na primer eno savje, ne, kjer je veliko o, prebivalstva od drugod, se prej priseljencev, ne, je veliko zarad trudarjenja v preteklosti, ne, se pravi, ljudi, ki nekako nimajo tradicionalne odnosa do te krajine, tam, ne, do tiste zemlje, ne, ljudi, ki so tudi v niže izobraženi, ki se, bom rekel, iz dneva v dan živijo, ne? In mesec, mesec kome ne? skrpa skupaj ne? in mu je verjetno deset briga za to, da bo tu tam na to kak izrak diha. Ne? Ne? rekel, mu je ekologija res ni, da mu zelo maramo. Tako bi rekel, zanimivo, no, kje je v Ljubljani vidijo, ne vem, ne vem, ne vem, ne vem, ne vem, ja. ja. ne V našem kraju dimnik, 300 metrov, da to gre na Hrvaško. Ni, niso srečni, jaz nisem zaradi da tega ni srečni. Mal, no, rešli smo ta problem. Ni, ne, tudi rešli ga nismo, nisem jaz tega rekel. Ne. ne, ne, jaz s temu problemu že od tega začetka in ko smo se tu tepli, po narakovaji tepli za, tudi za direktorjem Agrežem, o, o, o Glede na ne, to so samo preselili problem iz točke A v točko B, višje gor. Ne? Samo to, nič od drugega nis... nis... ni naredili. ga razdelili. Vem, ampak hoče povedati, da je lokalno s tem vpliv na zasalje manjši, samo to, lokalno je lokalno vpliv manjši, ampak problem ni rešen. To je zahrnuto, to, za to sploh ni rešitev. Ne? To ni bila rešitev. Se bomo vrnili s še mogoče kasneje k tem določenim. Ki ste jih ste omenili, mi pa gospod Knez vam postavljam vprašanje in sicer preste omenili to uh, zadevo, ki se tiče ali je to toplarne ali je to se žigalnica Vesto uh, Energy je se pravi to kar bi naj predstavljalo, tehnologijo toplarne je uh, zadeva ko je dejansko s krsto bomo rekli tak uh, Evropska unija se prekvalificirala v energetske objekte sklaka, da je pač za določeno lahko sam določeno količino uh, odpadkov dovolila, da v bistvu ima to koriborilno vrednost oziroma, da se je izdravila za pač namene energije. In Ali se vam mogoče zdi v tem pogledu, ali ne gre v tem primeru samo za uh, neke vrste marketiško potezo, ker v zgodovini, kot verjetno vemo, so tisti, ki se malo bolj ukvarjajo s tem, so se žegalnice pridobile, kot, kot so spihli rameno, uh, dok je negativn uh, prizvok, in se nekako ta zadeva zdaj preusmerila na to, da se v bistvu sama tehnologija nekako preimenuje, čeprav osnove osnovi, to morate priznati, če vedno gre za gorenje, yeah. Še vedno gre za gorenje, res pa da je, da gre pa tudi za dosti ko kvalitetnejšo filtriranje in da je teh verjetno negativnih vplivov manj. Kaj mene v, bistvu v tem, okviru zanima, kako se, se v Mariborski občini lotli tega problema poleg tega, da ste pa se žigancu preimenovali to planno da bi približali to tehnologijo javnosti in da bi pa seveda kako kak ste razmišljali tudi o temu, da bi te varnostne pomisleke, ki v bistvo obstajajo v takih tehnologijah, rešili. Očeljame. Glede da bom, tak, da bom poskušal povedati, stvari zelo preprosto na področju ravnanja na okolja je ogromno manipuliranja. Recimo zgodbe s forani in s tem. To je nedvomno obstaja tesko in pri vsakem oksidacijskem zgorevanju, ki je nekontrolirano, nastaja neki produkti, ki so lahko potencialno nevarni in škodljivi. Tega njihče pri zdravi pameti ne more zanikati. Ampak, ljudje voži ne pozabimo nekaj. V odpadkih po, po temeljnem fizikalnem zakonu, da ne more ničesar nič nastati in da se nič ne more spremeniti v nič, v odpadkih, ki jih mi, vsi vi, vsak od vas in skupaj z mano vsak dan zavržemo, so vse te nevarne snovi že noter. Vse, nič ne ustvarimo na novo. Tudi do zdaj, ko smo stvari metali v deponijo, so ti odpadki vse te stropene snovi še vedno noter. Deponija je reaktor, ki je počasen reaktor in, in reagira 100-200 let. Peč, pa je hiten reaktor, ki reagira deset minut, pa je fertik reakcija in jo lahko kontroliramo in raziramo. Če vržemo pa v zemljo, zakoplemo, pa ne vemo, kaj se bo s tem dogajalo. Vemo, da se bodo mnoge snovi počasi spremenile v plina kastanja in bodošla šla v zrak, med temi vse tiste toplogredne zadeve, ki vplivajo na, maksu, na, na klimo, slobo v podtalnico in se bo nekam spremenilo v neke, neke zgodbe ali bo ostalo porazdeljeno strupeno v zemlji. Se pravi, nič ne more iti v nič ko mi neko snov zavržemo kot odpadek, smo že povzročili problem. Zdaj je samo vprašanje, ali se želimo tega na nek tehnološki način lotiti in to kontrolirano, po najboljši možnosti, se pravi, spraviti v stanje, za katerega lahko zagotovimo, da je mnogo manj škodljivo kot je, če ga tako kot je preprosto zakopljeno. Gre samo za to, ali smo pripravljeni, izbrati neko ustrezno tehnologijo, njihče ne trdi, da obstaja tehnologija, ki je nedolžna. Takih tehnologij na nažalost ni. Vendar se pogovarjamo o tem, da zmanjšujemo škodo, da zmanjšujemo stopno škodljivosti in pri tem smo se seveda odprti za vse tehnološke. Mi nimamo izbrane tehnologije še v tem trenutku, kaj kakšna bo toplarna. Če veste zgolbo, Župan je imenoval posebno komisijo vseh rektorjev univerze, Na žalost komisija ni prišla do enoznačnega odgovora, katera od tehnoloških rešitev bi bila v tem primeru uh, za Maribor najboljša. Uh, ne bi rad zdaj o lobiji, o pritiskih, o tem, da, da vsi vidijo številko 55 milijonov evrov in da, da se mnogim pri tem očke svetijo, kot se reče. Ne? Vendar je tu zdaj, bom rekel, ena, en, ena dilema, ki je, to se pravi prepletanje med stroko in politiko, da v Mariboru dosežemo nek konsens, ki bo za odpadke, ki jih mi vsi proizvajamo in za katere smo odgovorni in jih moramo rešiti, vsakdo mora rešiti problem svojih odpadkov. Lahko se zmenimo, pa delamo kot v Vietnamo, vsakdo zakopava na lastnem vrtu. Ne? Ampak seveda, to je tehnika, ki v Evropi ni več spremljiva. Lahko se zmenimo, bo dravo, metali. V mekom kmeče je trupla noter. tam če si pogledate, tam, ne vem, v Indiji teče reka indi se kopa, pa plava, mrtvec, in se pa, kopajo, plavajo, mrtveci, tam pa se njihče ne sekira. Najvrš to ni nek standard ravnanja za odpadki, ki si ga v Evropi želimo. Mislim, da bi se tukaj verjetno o, zloslužili, predvsem seveda Mari Borčani, se pravi, koliko odpadkov se bo sežgalo na leto v tej, bomo rekel sežgalnici ali pa toplarni, kakorkoli imenujemo, Uh -huh. Od kod bo ti odpadki? Iz Maribora. Iz Maribora. No, Samo samo Mariboru. Maribor pa 20 regitsky, no, 20-25 ki smo že za cegor plus ormo. Aha. Uh, in sicer koliko odpadkov, koliko ton na leto približno? Uh, moment. Uh, v Mariboru izberemo 84.000 ormoš pa nekaj že z 10, se verjetno 95 do 100 100.000 nekako. Od tega bomo v toplarni uporabili 35 do 40.000 ton energetsko bogate frakcije. In to so, tako sem prerasumel, večinoma papir, tekstil, drobni tako, les, suha tako, organska snov. Kako? Koliko tega na leto pride v, v Mariboru? Preko sem tu, ne ve, zdaj na decimalke, le vidno, ampak bom rekel 35, crka 35 tisoč Je v Mariboru tega? Ja, v regiji. Vi v, v mariborski toplarni energetsko izrabi. Takšne stvari ste se naučili, češteje v Mariborju, v Bruslju. Uh, plastika je organski, vendar ni biorazgradljivi del. Plastika se sama nisem, biološko ne, ne razgradi. Torej, ja, ja, to seveda, pardon, se, pa, nisem plastike omenil. nisi se plastika. se je plastika. A to je znotraj suhe organske snovi, kaj? Ne, ne, plastika je sestavni del te gorljive, se opravičujem, če nisem, potem je to lažnost. Uh, absolutno ni bil namen, da bi to zamovčal. In stalo bi 55 milijonov evrov bi stala ta Uh, cel sistem ravnanja za odpadki. Poslušte še enkrat. Deponija v Ormožu. Uh, anaerobni reaktor za biološke odpadke v Ormožu. To sta dva projekta. Toplarna v Mariboru in pa obrat predobdelave. To je MBO kompostarna podnagrepovaj izraven, ki žena že na To skupaj stane 55 milijonov evrov. Ja. Katastrofa. Mislim, Mariboru, če to ne smete dovoliti, to mora stati 300, 300 milijonov evrov. Ja, seveda, ja, se vam, vam bo pokazal, kaj so na nizozemskem, kako še zažgalnico so tam. Gledajte, seveda, čakajte, zato ja, smo pa vprašali, kak, kakaj kapaciteto ima, se pravi, če bi to pokurilo, kapaciteta nekje 100 uh, tisoč ton odpadkov letno, ne? za tako kapaciteto, si. je 55 milijonov evrov, misli, se pravi še manj, zelo, bi, zelo, bila nizka, postavka. zelo nizka postavka. Uh, v Ljubljani, kjer načrtuje oskaka za 400 tisoč ljudi, se pravi, ta okrožje, Ne vem, kako se stavlja ljudi je to? Kako ljudi vseh teh hoktij, uh, kako ljudi je vseh teh... Kaj mislite, pri nas? Regisko, na regisko, tega centra. 209 tisoč. Za polovico manj v Ljubljani ocenjujejo stroške izdelave samotopladne, brez spremnih, okoli 140 150 milijonov evrov. Zdaj, glede na to, da gre za polovico manjšo, predvidevam v Mariboru, bi se pravi bila neka smiselna postavka, samo za to plarno se dosto. Kar me skrbi pri tem, recimo, če smem poudariti, omenjali smo že to, da v bistvu velika nevarnost je, da se v bistvu pri, pri, pri, pri v mesto ali pa v neke kraje prinese neka tehnologija, ki morda je že ali rabljena ali pa mogoče ne največje kvalitete. Ta skrb je lahko problem že za tega, kar je gospod župan omenil v aprilskem intervjuju za 7D kot lahko vidite tudi za zadnje na projekciji in sicer ko je bilo postavljeno vprašanje točno o tem, skakala uh, kakšimi in pa uh, če vprašanje je bilo včasih, času se vidno da nekatere občine da, ker to ni bila toplana, ne le da je obremenjena s potencialno korupcije, stotni projekt se je trenutno staja pri zbornih tehnologije kako tu najprej odgovarja o korupciji. Potem pa pravi, kar se tehnologije tiče, treba izbrati takšno, ki ne bo obremenevala žepo občanov. Očitno so se direkt doktorji znanosti, ki jo tehnologijo odločajo, takšno nasprotjo, da po še ne morem sprejeti odločitve. Potem pa naprej pravi, da v dejansko v verjetnosti mogla politika sprejeti ta, to odločitev in da bo seveda upoštevala podsem to umenitev, ki se nanaša na žepe občanov, kako da bo poskušal čim cveneje biti skozi. Če eni, kako komentirate če to? To ne morem komentirati, to je županovih izjav. Kako naj jaz to komentiram? Morate župana vrašati, če želite od njega komentirati. Kako ne razmišljate na občini, da je pač potrebno biti previden pri nakupu tehnologije in mogoče vložiti koliko verzov? Seveda razmišljamo o tem, pa še da kako o tem razmišljamo. Konec koncev smo mi tudi mariborčani, kaj mislite, da mi na Luni živimo ali kaj? Mislite, da mi nimamo otrok, da mi nimamo prihodnosti v Mariboru. ravno tako kot vi, kot vsi vi. Zakaj bi bili ljudje, ki delamo na općini, zoper lastno občino, Mislim, da to, to, to ni nobene logike. Še okay, <laughs> ja. enkrat, mogoče smo v mariboru celo kar se zdaj tiče te javne razprave, te je mnogo bolj odprti kot v, v katerem drugem mestu. Mi smo pustili, da se ta razprava dejansko odvija kjerkoli, kdorkoli, skomrkoli, bi rekel, da razlagamo, ničesar ni zmenjeno v koloari, dobro, politične stvari zdaj ne komentiram, ampak vsaj, kar se strokovni stvari tiče, mi smo, bi rekel, je angažiral dr. Sanca iz strone fakultete kot svetovalca, imeli smo vrsto Uh, bom rekel, uh, uh, javnih predstavitev ponud tehnologije, jaz jih imam tu v računalniku, šest firm, to kar je gospod rekel, ne, da, je to, da je to smešno, da je tako poceni. Mi imamo konkretne ponudbe ponudnikov, evropskih ponudnikov teh potencijalnih tehnoloških rešitev. Nažalost, se komisija za nobeno od njih ni mogla odločiti, pa ne zato, ker komisija nima ni tega znanja, ker so ti ponudniki, bom rekel, v komercialni fazi dali med sabo neprimerljive ponudbe. To je problem. In po te ponudbe so brez garancij. Seveda se ne moreš nikome resno pogovarjati, če ti sadi rožice po domače. Ne, obljubljati oh in ah za majhne dnarje, nihče od nas pa ni toliko naiv, da bi kaj taz verjel. Zato gremo zdaj v ta drug razpis, ki bo pa zavezojoč. Vsak, ki bo dal resno ponudbo, bo moral dati bančno garancijo za resnost ponudbe. In brez tega ne bomo nikogar obravnavali. Napaka v prvem delu zbiranja je bila ravno v tem narejena, da smo nekako naivno verjeli, da bodo ti ponudniki razkrili svoje karte, vendar se je pokazalo, da ne želijo povedati in zaradi tega ni bilo mogoče napraviti primerjavo med šestimi potencijalnimi tehnološkimi rešitvami in reči, aha, ta je najboljša, ta pa ni, torej toliko slabša in slabša v teh elementih in za toliko in toliko. Te, bom rekel, korektne primerjave in izračuna se na teh ponudbah ni dalo narediti. Zato komisija ni mogla končati v tej fazi svojega dela in moramo iti v resni razpis z garancijami, z zahtevami, da vsakdo, ki pove, tudi garantira, da to, kar ponuje, je za res tako. Tore tudi te zdravstvene pomisleke, ki so recimo bili izraženi in pa tudi omenjeni v prejšnjem filmčku, je ena zelo zanimiva zgodbica, ki se je zgodila 11. junija in sicer takrat so na vorskem parlamentu sprejemali oziroma leta petice ta dokument, ki pač se žigalce oziroma toplarnja, oziroma to izrabo, energetsko izrabo odpadkov uvršča pod trajnostni razvoj, oziroma pod obnovljive vire in na to se je odzvalo uh, večja števila organizacij, zdravstvene organizacij oziroma Organizacije, ki zajemajo, kjerkoli 30 tisoč zdravnikov, strokovnjakov iz področja zdravja in podobnih, ki so, seveda, nekako a, napotili opel na parlament, da te stvari danesko niso toliko preverjene, da je bilo potrebno, oziroma ne, da je bilo potrebno nasprotujejo temu, da bi se rigarence oziroma ta način delave odpadkov bi pod to tehnologijo, ki je kasneje, oziroma zdaj se je to izkazalo, povzročila neke vrste ekonomske renaissance, to ker. A, Evropska direktiva in zakonodaje, pač silijo, posebej v vzhodnem delu Evrope, čeprav sve, ne samo tam, te, ki teh direktiv danes ne izpomnjujajo, na neko hitro ukrepanje in najhitrejši način ukrepanja, sve ravno to, da se gradi te aparature. Jaz, mislim, jaz samo toliko, mislim, absolutno ne more iti tukaj za nekaj trajnostni način. Ja se, mislim, je že bolj pametno, če nekaj sežgeš, da to energijo potem tudi uporabiš, da neko vodo se greješ ali pa nekaj, mislim, da ne, ampak ne gre pa za trajnostni način, ne, ti si nepovratno uničil neko materijo, ne, ne, in če bi tako nadaljevali, ne, ne, mi mislim, kako bomo še sežgali, ne, mislim, planet je omejen, naravno, vidi so omejeni, ne, in ko se žigamo, v bistvo nepovratno uničimo. Znači, če smo še pri, pri tem en del energije izkoristili še za neki drugi prit, ne, ne, vredu, okay, ne, ne, je boljše, ne, ne, ampak daleč od strajnostnega razvoja, ne, mislim, kakorkoli, uh, in meni, meni je uh, uh, strahota, ne, ko vidim, da se sveda tukaj, zdaj pa zgleda, mislim, grozno je sveda, če boljšega nimamo, ne imamo, da se tukaj kot nekega, neko referenčno osebo, uh, naprimer, doktora Samca, ne, obravnava. Ne, mislim, mi, ko sem to temo resno obravnaval in ko sem tudi hodil na predavanje, ko sem pišel v ab, američan Konec, vsem, uh, mislim, da je pol Konec, ne? No, je prišel v Koper, predavam te zadeve, pridal shvala boge, piše tu ta ekipa iz Maribora za doktorim Samcem, ne? Ko sem videl kako je bil ta doktor Samec kompromitiran, kako ga je ta pol konec, ne? Ne, v bistvu za levo roko, ne? Seveda, če imaš podatke, ne? Jaz, kot go zdaral ali pa kot mi kot neki priložnosti novinar mladine, ne? Tukaj sem zadevo obladal, ne? Zdaj ne obladam toliko več, ampak kako ga je v bistvu, ne se su, tukaj pa zdaj nik seveda doktor Samec, ne? ki je po mojem mnenju, da ima neko kuriso tega, da se za določene stvari zavzema, ne, ne, da mislim, da potem oh, bom rekel, to jemljemo kot neko referenco, pa kot neko napotilo. Ne. Ja, to, sem, to, je, jo, ne. to je osebna diskvalifikacija. Ni, ja. Zospod, do, doktor Sanca, ni tuj, prosim, da ga omenjate. Vem, zato pa, ga ne, zato pa okay, ga ne omenjate. Če ga ni to, ga, ga, ga ne omenjate, tudi ne v plusu. Omenjate. Je bil povabljen, ni prišel, viste ga omenjali v plusu, jaz lahko no, no, povem osebno izkušnjo mi v minusu. V smislu, da jo, no, gledajte, je svoda. Pa pa ga br Menjac, ne? Jaz tudi ne bi šel do ni argumentov za to, ampak grev naprej, sem nekako do točke, ko prijel... Lako tako so vprašali? Torej, ti medicinci protestirajo proti tej tako poti, je. ne? So Soda, preprosto je biti proti. Kaj pa ponujajo kot rešitev? Uh, kaj pomeni 0 da ga nehamo proizvajati? Ne, Nova Zelandija, ja, Nova Zelandija je no šla to bojo, pot. Zato. Pa, pa uh, jaz bi v bistvu na to temo In sicer, kaj se tiče odpadkov, uh, Problem sežigaljence je problem odpadkov. Ta problem, oziroma te direktive, niso znanje od včeraj, to je nekaj, kar v bistvu desetletja je, že znano bo meni. Jaz se spomnim, pač, koliko sem se sodeloval na črku tega tisočletja, 2003, do leta 2004 je potekala zelo močna debata ravno te teme iz kakar, odpadki in kako v bistvu te stvari narediti, da nam ne bo treba graditi sežigaljence oziroma teh tehnologij. Pa je zanimivo naslednje dejstvo, Tu vidite, verjetno odzadej, to je stran Agencije za okolje, kjer Slovenija, pač država, objavlja podatke o uh, ravnanju z odpadki. Tu je zelo lepo razvidno, da se je bistvo poročila, na tej strani so se zaključila z letom 2004, to je tudi leto, ko so boja naj nehale ne vladne organizacije delovati na tej temi odpadkov. Uh, meni je velik misterij, kaj se je zgodilo leta 2004, oziroma nekje leta 2005, da je bistvo nekako presahnila ta ekološka iniciativa uh, na splošno mislim, v Sloveniji. Uh, imam eno teorijo, o kateri bi mogoče kdaj drugeč, uh, ali pa mogoče pozdneje, uh, nivažno, skrka, kaj se je v bistvu zgodilo od leta 2004 do leta 2008, ko je danesko, so se nekateri začeli zavirati, da voda teče v grlo podmače, uh, je bilo zelo malo narejenega na področju odpadkov. Uh, kaj recimo, če smem biti zdaj neposreden, pa vprašati gospod knest, je Mesna občina Mariborna delala na tem področju. Tu je recimo zdaj eno poročilo, zarega ga bom pokazal, ki izvira iz, a, mislim, da je bil 13. maja vla tiskovna konferenca ministrstva za okolje, gospod Podlipnik in gospod terjavec sta imela v Celju ob dnevu odprtih vrat tiskovno konferenco, kjer sta predstavila poteze, ki bo država sprejela v priču 15. ali 16. julija. In takrat sta predstavila tudi a, poročilo, neke vrste sinopsis kaj se je v bistvu zgodilo med tem časom, ko so bili na zadnji znanje javni podatki pre leta 2004 pa do leta 2007, in zelo lahko hitro ugotovimo, da se je v tem času uh, količina odpadkov povečala, to je eno. Drugo, da pa se je zelo malo naredilo na pač, tistih procentih, ki so bili zapisani v Evropski direktiva, in se nanašajo na reciklažno. kar ka zelo malo uh, je bilo narejenega nad področju reciklaže. Kaj je recimo je mestna občina Maribor naredila, da ne bi imela problema z odpadki. Na tem področenstvu. Mestna občina bo imela vedno problem z odpadki in je tudi zadolžena za ravnanje z odpadki po zakonu o lokalnih skupnosti. Malo ga smerjam, ja. lokalne, lokalne skupnosti so po zakonu zavezane, da poskrbijo za ravnanje z odpadki. Torej, mi moramo pospraviti za sabo, da tako rečem, vsi. Kaj je naredila mestna občina? V Mariboru imamo najstarejši sistem ločenega zbiranja odpadkov. Danes zberemo več kot 30 odstotkov ločeno zbranih odpadkov. Vi, eh, več, kot več kot 30 odstotkov ločeno zbranih odpadkov. V mestu lahko posod, vidite, imamo 840 zbiralnic ločeno zbranih odpadkov, kjer so po tri kesoni, kjer lahko ločeno odvržete steklo, papir, plastiko. Posod, 184, 840 je takšnih lokacij po celotnem območju mesta. V Mariboru imamo tri zbirne centre, kar je nad standard. Po zakonu bi bila dovolj dva. Mi imamo tri delojoče zbirne centre, kjer lahko ljudje kadarkoli, to torej je uporabniki našega sistema, vržejo, ločeno zavržejo skoraj vse frakcije. Izjema so samo gradbeni odpadki nad polovico, nad, nad pol kubika, s tem preprečujemo temo, da bi gradbene firme za odmetavale svoje firme, svoje odpadke, to torej, tisti, ki se poslovno okvarja z gradbeništvom, ne, in ki so po drugem zakonu zdolžni poskrbeti za svoje odpadke in zaračunavajo se soveda, zdaj v tem trenutku azbestne plošče, ampak ne zaradi našega sistema, ampak zaradi koncesionarja, ki zaračunava zelo visoko ceno za neškodljivo odstranjevanje azbesta. Mislim, da se zaračunava še neka ampak ne hip gravity, mislim da gume več kot štiri, Ne, za en osebni avto lahko brez cene vrž, odvržite, če pa več gumper, pripeljete, morate plačati, pa še neke malenkosti, je, za cenika nima v glavi. To se pravi, imamo te tri, poleg sto, 840 zbiralnic, imamo uh, tri zbirne centre, imamo vsako leto organizirano uh, od, akcijo odvoza kosovnih odpadkov od vrat do vrat. Zdaj se ravno za letošnje leto končuje, kjer snaga po vseh uh, mestnih četrteh in krajinih skupnostih naprej napove datum, kdaj bodo s kamionom pobirali in ljudje lahko iz Spleti odpeljajo velike kosovne odpadke, če nimajo lastnega prevoza in ne morejo zbirni center, takrat se lahko znebimo šare v, v kleteh. Uh, poleg tega SNAGA še dodatno organizira uh, akcije ločenega zbiranja nevarnih odpadkov s kontejneri, kar prav tako objavlja za oglasnim listki na po, po mestnih četrtih, kjer postavijo recimo ob večjih trgovskih središčih kontejner, kjer lahko zavržete nevarne odpadke, baterije, akumulatorje, zdravila, barve, topila, neonske svetilke in take stvari. To kar pač sodi v kategorijo nevarnih odpadkov. To so vse ukrepi, ki jih počnemo. Če se spomnite nazaj, smo pa še pred letom in pol imeli dost odmevno, javno, bom rekel, vzgojno akcijo, ki je šla na vseh ravneh, od vrtcev, osnovnih šol, srednjih šol, ki se imenovala Mari in Bor, ker sta dva študenta oblečena v lisičko in, in uh, lisjaka dirjala po teh zbirnih centrih, počevala otroke, delili smo tako imate giveaway darilca, bile so igrice, ki so se mali otroci, bi rekel, igraje, učili pravilni, pravil ravnanja z odpadki. Nažalost smo v letošnjem morali to preskočiti iz nekih drugih zgod, ki pa na tem mestu ne bi želela načenja. No. Tako da počnemo tudi pri te vzgoji in pri, pri uh, pojasnevanju in izobraževanju, kaj blok? Sicer bodo tisti, ki to pravi, če? želijo, vsemo, pač ali je trenutna preventiva, kako bi temu rekli, skakar in podobno, na dovolj visoki ravni, ampak mm. je rat opozoril še nekaj. Kljub vsemu se pravi temu, kar ste našteli, Uh, in pa temu, da smarjibor kljubci temu je, ki je v vrhu, kaj se tiče leciklaža v Sloveniji, pač čelela tudi vrhu, glede na to, da bo meni sveče nizko. Uh, pa se vam je recimo zgodil primer uh, gospod Jesenek. Uh, ne bom načenil te teme, ker verjamem, da vam nikaj ljuba, ampak... V je ljuba, zelo ljuba, lahko se pogovarjamo do jutri, zudra, čakam, Ampak bi posebej na to, kar je pač prišlo iz te situacije, veni to, da v bistvu upozarja na pomankanje oziroma na ne, izpolnjevanje svojih nalogi, bi v bistvu ima snaga, ne. pomankanje, pomankanje kontejnerov, pomankanje nadzora, pomankanje inšpekcijskih služb. Ne, to vse to ne drži, kar ste zdaj Ne drži. V ne... gospod Jesenek ni rezultat delovanja snage. Eh, gospod... Ne delovanja, Ne, gledajte, dajmo biti pošteni, kaj počne gospod Jesenek? Ste se kdaj to vprašali. Kaj počne gospod Jesenek? Vse vas vprašam. Kdo ve, kaj dela gospod Jesenek? Vsi, ki ga podpirate, roko gor, pa povete kaj dela. No, prosim, povedete, kaj počnega, Spravo, bravce, da spira, pa prosim, povete, kaj počne gospod Jesenej. Se pravi, pravi, pravi, pravi, pravi, se da pa jih nekam, da, da na, na neko mesto. Na mesto. Pozdobi. Pozdobi. Pozdobi, čigali, pozdobi, Aha je pravi, na mestu. mesto. Kje jih pa dobi? Na je Vedno bolj srkvenih. Delno, jadno, Tako je. Po zakonu je privatne gozdove dožen čistiti privatni. To je kaj to dela gospod Jesenek? Gospod Jesenek, čisti privatni gost, odnese rem, odpadke zavljena? na javno cesto in postane vaš in moj strošek. Mi morava moramo plačati njegovo delo, ker takrat on odpadnik pogledajte, pobere čistim. in da iz privatnega zemljišča odnese na javno površino, postane stvar javnega to, podjetja. To se jaz tudi ne bi strinjal. Zelo vem za privatne gozdove, ampak vem za, za nelegalne odlagališča za nelegalna odloščič trenutno ni zakona, ki bi lastniku omogočala oziroma dovoljevala, da samo on skrbi za te odpadke. Za odpadke mora skrbeti ne. občina oziroma tisti. Ne, tisti, tisti ne, apsolutno narobe. Zakon o varstvu okolja precizno določa princip subsidijarnosti, ki pravi, prvič, za odpadke je, po, je odgovoren povzročitelj, tisti odpadke naredil, je za odpadke odgovorni. Pika. Drugi, Če ne moremo odkriti, kdo je povzročitelj je odgovor njiho imetnik. Imetnik pa je lastnik zemlišča, ki ima ta trenutek, ki te odpadke bi posesti. In inšpekcija bi morala najprej poiskati tistega, ki je to svinjarijo naredo, ga poiskati, ga kaznovati in, in ga mu naložiti za to strani. Če tega ne more najti, mora to narediti lasnik, ker lasnik je dožel skrbeti za svojo lastnino Naj si kupi psal, pa naredi ograjo. Bo Zdaj bomo nelegalne odlagaliče odplatke, oziroma, oziroma nelegalne odlagaliče odplatke. Zdaj, imamo. Imamo jih, ja, zvedaj imamo. Kaj, zakaj imamo? To, zakaj, imamo, tura. zato, kar jih ljudi ker jih ljudje ostvarjamo. Ker če jaz vržem bom rekel na vogalo bom, neko, neko stvar, čez dve uri bodo vsi sosedi začeli tam dol metati. Naj razložim, pač to, kako se vrednico, ki ste jeli, tam vaja, se Uh, to argumentacijo, ki ste, ste zdaj ja. spravljali. Uh, če je to res, Kaj? v Sloveniji ne bi smelo biti nelegalih odpadkov, ker v bistvu vsaka, vsak ma, vsaka kot zemlja ima nekaj glasnika in če je to res, Seke, pol dejansko Lahko tisto misel končamo sprejeti. Tretji po subsidijuarni odgovornosti je pa lokalna skupnost dejansko. Če ne moramo odkriti povzročitelja in lastnika mora to poskrbeti lokalna skupnost. Seveda gre to v stroške nas vseh. Lokalna skupnost je kaj, je vse. mestna občina, ki pobira davke od nas vseh in iz teh davkov mora financirati čiščenje, da se nič ni iz nič. Pa vse Daj, lasnik je jasen, ne znam, zemljiške knjige, je lasnik jasen? Ja. Do lasnika se pravi lahko komod pridemo. Ja. Glej, joj, no, no mislim da je, jaz hočem povedati, uh, lasnik, lasnika, no, lasnika ne morete bremeniti, lasnika ne morete bremenit. Glejte, cerkev ma uh, pokluko, ne? Ne? Zdaj, o, kluk in škopi priite v prvo grapo tam, je nekdo na črno kiplo neke svoje smeti. Ja. Bote vid cerkev zdaj terjali, da bo cerkev Imela vsa čovak, ki, ki bo, ne vem, 3.000 hektarjev gozda čuval. Kaj pa boste rekli, in da so vsi slovenci toždi plačali, da bomo cerkveno dam zemlost čistil? Ja, ne, gledajte, da hočem vam povedati, da je to, pa pri nas zasavljajo, je to vsakodnevni problem. Nekaj go kipne, pa nekam to smeti. Ja, okay. in ni lastnik obremenjen, Jeste, nema, obremenjene, znaši, policija, policija. Ja, mogoče vrga razprava, to je to dano netekno vesene, ki je tak nek... Uh, ne, je, je del tega problema, definitivno. Jaz ne ja bi, v čem, mislim, v čem Nekaj ne, smo se pogovarjali o tem, ali zda, ta cena, te uh, tiseč galnico, to me res zanima. Zdaj nek visenek, kot tukaj tudi ne rodim, Ne, ne, to ima veze. Več, brez veze. Kar... Ne, ne, ima veze. Zdaj moje če... naslednje vprašanje je bilo, zakaj recimo, ne recikliramo več, oziroma, ali bi lahko občina oziroma slaga na tem področju ne bila več. Na no, katero vprašanje najče odgovarjam. Lahko poskusitele premeni, pa gremo potem, da samo so žigaljice. Jaz sem sprašam, smo še faze, fazi upraštvanja v odgovarjanja, ali smo v fazi razpravanja? Lahko se pridružite, seveda. Jaz bi predlaga da res sredljujemo druge kot ja, ne, ne so govorce. Kot, ne kot, no, no, kot, kot napadne, ampak no. poskušamo nekaj skupaj narediti. Ne? Tako je. Tako je. Prata, uh, mislim, ta usodišnja uh, drža v mnogih diskusijah, ki sem jaz zdarežen v Sloveniji, Da, skakaj, da, v prvi prilipi začnemo drugi, da se mi če dalje bolj predsedamo. Ja, da, dajmo zelo, skupaj poskušati ja. uh, svo, svoje argumente povedati, pa razumeti uh, drugega, pa pa biti odprti, pa transparentni, pa ne znati, kaj za hrbtom. To, to je pa izhodišče, tudi, ne biti odprti. Okay. Uh, če želite, pač, kar se tiče same snage, tem, ali menite, da teh 30%, koliko bi naj reciklirali, dovolj, oziroma zakaj ne, ni več? Seveda, ne. Vse uh, si želimo več. Vendar, naj ne povem nekaj, no? glede, mi bi lahko več reciklirali, če bi imeli tehnološke možnosti, da a, odpadke, ki jih zdaj glede, To, kar ločeno zberemo, ni problem. To so bi rekel, suhi odpadki, te lahko damo na sortirno linijo, lažje dodatno insortiramo, lahko, lahko recimo različne vrste plastik, različne vrste stekl, a ne, če imamo pač različna tržišča, to se da na rije. Zdaj pa ne smemo pozabiti, da imamo pa bi rekel, preostanek odpadkov, ki je pa v sivi posodi, tisto, kar snaga pobira od vrat do vrat in meče v kamion. Tam pa je mešanica vsega. Če bi imel možnost, bi vam tu par slik pokazal, kako ti odpadki izgledajo. Če bi zdaj lahko so tamo, gdaj... A ne To je, bom rekel, ena lepljiva, mokra, zamazana, težka, se je pomenšana masa materialov, Tak to zgleda. In iz tega ni tehnologije, da bi iz tega lahko, ne moreš na roke vem pobirati, tega ne moreš razpihat, ker je leplivo, ne moreš presejat, ker je v vrečkah, ker je večina odpadkov je v vrečkah, a ne, in moraš najprej raztrgat, pa raztrest, pa presejat in dokler je to mokro in leplivo, se vse to zelo težko počne. In zato moramo to tehnološko spraviti bi rekel, do take faze, da lahko bi rekel, z obstoječimi tehnikami pol nekaj tega naredimo. Potem bo ta stopna, kot vi govorite, višja. In vic bi rekel, koncepta MBO, se pravi mehansko-biološke obdelave, preostanka gospodinskih odpadkov, to je te lepljive, mokre mešance, ki je s kamionom, ne moreš nič drugega z njo narediti, je ravno to, da jo posušimo, da postane suha, da jo lahko potem s tehnologijo razpihavanja. Ne? Vse, kar je lahko, odpihneš gor, kar je težko, pade dol. To, to, to je preprosto povejati. Lahko to presejemo na veliko in majhno ne? in lahko potem, zdaj ne bom govoril tako na nir ločevalnih linijah, ker to so, bom rekel, sodobne tehnologije na osnovi blizu infrarrečjih, svetlobe, senzori, ki lahko ločijo posamezne in Z kombinacija različnih senzorjev omogoča. Zdaj so to tehnologije prihodnosti, ki so pa danes še zelo drage. To so tehnologije, ki so dan stare 3, 4, 5 let in so vse še v razvojni fazi. Jaz ne pravim, verjetno, čez par let bomo tudi v Mariboru si te tašega lahko prevošli, ampak v tem trenutku o tem še ne moramo sanjati, bomo pa zelo veseli, če bomo teh 30 odstotkov, ki smo jih prej umenjali, da smo jih dosegli zločenim zbiranjem, z nekimi dodatnimi tehničnimi postopki lahko ta procent dvignuli na 35, 40 ali pa 45. Naš cilj je tja, 60. Tam so tudi najbolj razvite države, ampak ne smemo pozabiti, da te države že desetletja vlagajo v te tehnologije, ki jih pa mi še nimamo. No, tu so recimo postavke, ki govorijo o tem, kar ste zdaj govorili, skratka, da do leta 2016 je pač predvideno, da se zmanjša količina biorazgradljivih odpadkov, je do 30. Na točke težave, še manj, uh, kar no, še manj. To lahko predstavlja predvsej, ali pa recimo, v tem primeru, vprašanje sežigalnice, uh, ali bo to, prej bo tudi omenjeno, že se pravim, večina teh vprašanj, ki jih zdaj postavljamo, smo nekako v filmu že imeli izpostavljeno. Uh, ali ne bo potem problem nekako uh, teh zelenih tehnologij, kot so reciklaža, ponovna uporaba, uh, težko integrirati v sistem, v katerem dejansko imamo sežigalnico, ki vedno le potrebuje. Uh, In ločeno in, in se ločeno razbirale se, in samo Zato se je pravi, gospod Zdravim čudo, ne, da imamo relativno majhno sežigaljico. Ne. Če, ž, če sem prav razumev. Senovno majhno. Zanovno, ja. Ja. Mi si ne želimo velike, mi želimo tako, ki bo naše poličine odpadka, ki so predvidljive, pa mogoče še malekost neke rezerve, ker ta trend naraščene odpadkov na žalost ne upada, čeprav smo vsi upali, da se bodo časoma vendarle te stvari obrnile in da se bo skupna količina odpadkov začela počasi zniževati, ampak zaenkrat teh, teh bom rekel, sprememb ni videti. Zato naša, naša bom rekel, energetska izraba ne bo bistveno večja od tega, kar sami potrebujemo. Mi želimo samo, bi rekel, za svoje odpadke, principu poskrbeti, na tak način, da bo to, kar bomo odlagali dolgoročno, minimalno, a pa čim manj škodljivo, kar je seveda cenovno Mi ne moramo se na tem trenutku, da si bomo kupili ne, neko uh, plazemsko tehnologijo, ki jo amerikanci uporabljajo vojska na letalov nosilkah, kjer ne vprašajo, kako stane energija, ne? ker je samo problem, da material materijal spremeniš v popolno manje škodljivo obliko. Braj, letalo nosiljko okolje, ker imaš izobilje električne energije, ker ti atomski reaktor tako leti, imaš si ter količino odpadkov, ampak njih ne briga, koliko to stane, vse skup vržajo v, v, v plazemski reaktor, ker fantastičnimi temperaturami to spremenijo v plin in za stekleno maso. In tisto lahko, kar ostane, vržejo morje, ker je totalno amorfno in neškodivo, ker je v bistvu steklo. A ne? Vse ostalo je pa spremenjeno v plin, ki ga lahko ponovno kot plin uporabiš. Ampak to je tehnologija, ki je danes mi, njih, če še ni komercialno komercialno uporabljati, je pa uporabna za zelo, bom rekel, nevarne odpadke, ki si jih lahko vojska vojska, vojska recimo bojne pline in strupe na ta način uničuje. Ampak tukaj bi samo toliko, tu se zadelim, zadelim en, en, eno izmed bistva tega problema, ne? da čez 20 let bomo še vedno potrebovali 100 tisoč ton nekih odpadkov, ki jih bo treba se žigati, ker čez 20 bo ta še žigati, kak je motiv, da bi mi potem teh 100 tisoč ton zmanjšali na... Okay petdeset tisoč ton Če pa rabi se žigalnica rabi ta footer, ne pa ona v celih tu rabi ta, ta footer, pa skratka, vse rabi, v bistvu nimaš, nisi motiviran da bi zmanjšal, da bi delal na preventivi, ja. da bi delal na, reciklavi, na reciklaži, ponovni predelavi, snovni, skratka na osnovni izrabi, ne? No, to je absolutno, mislim, gledal sem intervju, pomagal ga tu izraditi, tu je bilo čisto čarno žalost za direktorjem Ljubljanske snage. In, uh, in pa zraven tudi intervju z odgovornim pri slovenskem slopaku uh, za uh, pač prevzem teh odpadkov. In oba sta govorila o tem, da nimajo uh, pač postavke samo za minimum, koliko morajo minimum delati, ja, ampak imajo tudi postavke za to, koliko lahko reciklirajo, skajka maksimum. Ne. Kaj se mi zdi zelo zanimivo, glede na to, da v bistvu pri reciklaži naj ne, ne bi imeli uh, zgodnih postavk se lahko verjetno recikliramo, kako smo kost, ne oziroma bi naj bil to cilj. Uh, tu me zanima ravno sploh po tega, še to, kakšen izkoristek bo ta sežigalnica oziroma toplarna imela, kaj se tiče energije, se pravi, uh, kaj to pravzaprav pomeni hmm. uh, teh sto tisoč ton smeti, kako dejansko bo proizvajala to energijo oziroma ali ni to, ne, to še mogoče hmm. neka vrsta odgovor, hmm. te bi mislim, waste to, to hmm. energy tehnologiji, kakšen je danes izkoristek teh tehnologij? Ne morem vam odgovoriti, ni tehnologija izbrana. To je eno od bistvenih. Torej, mi imamo predpis, ki določa, da je neka naprava prepoznana kot energetska naprava, če dosega tist minimalno stopno učinkovitosti delovanja, ne vem na pamet. Od 15 do 30 v... Mislim, da več. Da se ta odstotek gible nad 26 odstotkov. No, to nekje, nekje. Ja, da, da, Za toplarno to velja. Ampak zdaj me ne ljubi, prosim, no, razumem, to je to, to, jaz ja. na pamet ne morem zdaj reči. Kaj pa ostanek, prej smo govorili o te pač stisnjeni količini in pa prahu, koliko ostane še, kakve gre za zmanjševanje volumna, kaj se tiče smeti, koliko ostane še smeti potem, ko je neko tamponiranje. Ta ja. Torej ta HPO, filtrska pogača in pa tisti inertiziran drobni ostanek, ki sem ga prej omenil, pravi drobno steklo, drobna keramika, drobni kamenje, peski in te stvari, ne, ki so taki, tega približno se ocenjuje tu med 10 in 15 odstoti. Od začetnih vhodnih zbranih površin, od 100 ton bi 10 do 15 ton največ prečala, da nekoli. tudi 30, ampak kaj bi so želim pač ja. povedati, nekaj, čim? Uh, imamo za 70% zmanjšen volumen smeti, od tega dobimo recimo izkoristek, ki je nekje od 20-30% za pač energijo, se pravi za toplotno ali pa za energetsko obdelavo. Ali ste mogoče računali, koliko dejansko bi bilo smiselno ta denar, ki ga bomo dejansko vložili v sežigalnico, preusmeriti v neke optimizirane oblike reciklaže in pa drugačne pristope k odpadki, in če bi mogoče ta količina denarja bila potem po učinku enako uspešna kot je recimo na primeru sežigalnice oziroma toplarnice? Ti alternativni scenariji se seveda bi naredili, ampak moram nekaj stvar opozoriti. Ločeno zbiranje odpadkov ima svoje meje. Ni mogoče samo z menehnim, ne, bom rekel, apeliranem ljudi, mečite, ločite, ločeno zbirajte, dosegati ne vem kako velikih premikov. Ko se približaš tem 30. in 32. odstotkom se stvari začnejo ustavljati. Ne bom rekel, na, velika razlika je med obrobjem individualnih hiš, ne, ker imajo ljudje, veliko. svoje svojo individualno ločeno zbiraljnico, tam se ljudje že zaradi sebe in sosedov zelo disciplinirano ponavadi obnašajo. Večji problem so pa blokovska naselja, ker ni mogoče kontrolirati pack, pa veste. Inšpektor? Ja, inšpektor? ne more v kanti vsak zdraven stat, kadar kdo pride, pa kaj vrže. Vsi ja, bi si želeli, da bi inšpekcijske službe bile mnogo bolj učinkovite. Gledamo po svetu in Evropi in ploskamo, pa včasih zelo grdjo gledamo naše domače. Je pa treba pošteno povedati, da jih je hudiče malo. malo. Treba je tudi povedati, da so drugod po svetu drugače organizirani. V Italiji, v Nemčiji imajo okoljsko policijo. Policija ima svoj okolski oddelek in ti policaji imajo iste iste bi rekel, kompetence, kot pri nas, kot prometni policaj. Če nariš prometni prekršek, plačaš. Če nariš okoljski prekršek, plačaš. Fertih, ni debate. Mi pri nas pa je bi rekel, okoljski prekršek še vedno kavalirski delikt. No, vsi v stran pogledajo, njihče ne ve, priješ tam, pravi, kdo je to vergo? Ja, kaj pa jaz vem, ne. Celo človeka smo dobili, da je vergo, imeli smo film, oziroma imeli smo vse posnetke, smo prišli pred sodnika, a ne sodnico, je človek rekel, veste kaj, to so res moje odpadki, ampak nis njih je vrgo. In sodnica je rekla, ja, res je ni dokazal, da je to on vrgo. V svetu nihče ne vpraša, si ti vrgo. Samo, če je dokaz, da so to tvoje odpadki, si ti za nje odgovorni in moraš za poskrbeti, ne glede na to, tudi, če jih je nekdo drug vzel, pa napačno vrgo, si ti za še vedno odgovoren in plačaš. Zunaj ne grejo na takšno logiko, kot smo mi usvojili, svojili, se pravi, vse je treba dokazati, vsako fazo. Pozročitelj plača, to je načelo. Zdaj, o nam govorite, da imamo še ogromno rezerv, imamo Absolutno. še ogromno načino, ko bi lahko dejansko koričinati platko zmanjša. Ja, to, to, bi, to bi jaz samo, gospod uh, se dotakl enih par uh, takih izločenjstv. Isto, Mislim, danes uh, smo v benih priložnosti ravno, uh, ker nas je obiskal uh, v, v zasavju ta doktor Plut, ne, dušan Plut, Uh, Mo priložno se pogovarjajo z njim, kako zadeve zgledajo v Novi Zelandiji, ker je bil zdaj en mesec leženo. In je prišel globoko depresivno za Slovenijo, kako, mislim, kako Slovenija, ki je bila, imela take dobre potencijale ob nekem razpadu pač države, kjer smo bili mi takrat bom rekel, neki vodilni, ne? Ne? pa smo se videli kot celo neka mala, ne vem, Švica, pa, pa vem kaj bi rekel, ne? kot uh, uh, ne, ne, neka držela, ki prosperira, kako smo, v bistvu, glede ekologije, naredili nič. Ne? Ne? Je rekel, da v bistvu Nova Zelandija, ko gre v smer in v zero kot nad nacionalnem nivoju, ne? koliko so se tuke stvari, mislim, kako malo ti vidiš odpadkov, kako se ljudi kultivirano obnašajo, kako to ločujejo, kako to mečejo, kako, mislim, ločeno v... Mislim, dvomim, da tam pri njih je tista siva kanta, ne vem, kako polna nekih težkih, mokrih, ne vem čez vse, mislim, po njih je že država, v bistvu, In tu je zdaj problem, kar je Maribor je v sestavni del Slovenije, ki pa na državnem nivoju nič ne naredi. Ne? V desetih letih, ne? glede preventive, reciklaže snovne izrabe in tega. Ne? In je zdaj Maribor v to vnotru v pet, ni zdaj Maribor neka črna ovca. Ne? Ne? Posledka, uh, uh, uh, kako so to v bistvu, dosledno in dolgoročno zastavili v Novi Zelandiji ne? in se jim danes že obrestuje. Ne? Koliko, je čista, koliko je čista dežela, kako se ljudje obnašajo, kako se otroci obnašajo. ne zdaj, z zapadke ne pa pri nas, mislim, spije, spije pločevinko, pa vrže iz avta ali pa ne vem se v tem smislu, čisto druga kultura, pri nas pa glede, ravno glede te preventive, snovne izrabe in predelave ne, smo naredili tako malo ne, na slovenskem nivoju ne, in tu v bistvu bi morali v bistvu zdaj rekel, kritizirati državo, ne. pa mi niste se za okoljem prostor, pa je ta o, Li, o, kak je ta gospa? Pod Bernarda Podlipnik, no, pa, sem se pogovarjal o teh stvari z njo leta 2000, pa še malo presim, takrat, ko sem to obdeloval za mladino, Mislim, je ja nič od nič, no, probaj. Nič sebe dodajmo, da smo backe. Ja že vidim to, ki se je zainkološko, bo zavrliš, eno, 5-6 in ti je In je, no, pa tebi, da samega of yeah. the mm -hmm. mm -hmm. yeah. Ja, to jaz pravim, pa vi to pravite. Oni te mi pravijo, da ne. Oni rešujejo ekološke probleme sveta. Ja, tudi delaj, <laughs> ja, No, mislim. Ja. de tener... ka tjem poč počmeno uh, delo bodo podbanja pa nič ne vem. Ehm smo ljubr smo organizirali pred uh, nekaj časov groblo na kateri je dr. Marko Jakpeč povedal, da je prebotoča uh, smerelo svesa gospodarstva zelo uh, nisko inovativno, zelo, zelo je, bi produktivistična v tem smislu. To delamo. V pa, produkta tega produkta dost malo, je dost da, majhen delež inovativnosti, to je, to je to novi zna, novi pristopov. E v tej ne med, med če, želimo res doseči čim več zelenih tehnologij, čim več v izdelkov in podobnega, potem ob takem načinu, kako rečite, ga imamo zdaj, v Sloveniji prevladivoči, ne moremo računati na dost takih zelenih tehnologij, če pa imamo tak način produkcije, kot imamo. Ne? Torej bomo ob tega odvisni od dovine v odboru temu še ena je še ena informacija doktor Gregor Radunič dela na poslovni toploteti in se ukvarja z embalaži tudi ne Gregor in je lani izdala knjigo zelo tehno o, o, embalaži. o embalaži ne in je povedal da ko je predstavlo to na ene, na enem seminarju direktorjem slovenskih podjetij gospodarske unije Slovenije da je zelo malo ljudi bilo direktorjev se znani in iz tem, kakšni pristopi obstajajo v Tujini, glede embalaž, kako, kakšne okoljske učinke imajo, zmaj, kako lahko embalažje tako naredijo, da bo tudi v okolju pač to koristno. Skratka, spet, spet razvojni del teh podjetij sploh ne razmišljajo o teh zadelah. Spravi, tu imamo en, enolukno, ki jo je možno izpopolniti, če pač bi bilo, Um, to v Sloveniji so s svezi v gospodarstvu stimulirano, pač ni vredno. To imamo neko rezervo. Na tem bi veljalo več delati, če hočemo pač smeri te, te, te ničeljne produkcije odparljamo. Druga tema. Jaz mislim, da so potroški del, torej del njihov problem. In To je velik problem, pač kot pa sem zaznal iz sočalnih stikov, En mojo čisto seno ali bo vrnil vrgo odpadek v rjavo ali črno kanto, drugi mojo seno ali bo moram, drugi bo vrnil svoj odpadke raje v gosko, da bo tisto malinko splačal na, na zbiljnem centru. Skratka, kupit se takim primerem. Ali pa recimo v Rečko lahko ti uporadi. V zbiljnem centre lahko odlaga za stojn, s tem, da pač moraš imeti plače začun za... Ja, če pa presežeš količine, bo moraš plačati. Do, določne količine. Ne, samo pri... ne, jaz samo, to so samo ja, ilustracije, za prikaz stanja. Jaz sredim, da del populacije je trebamo. zelo neozveščen. pišme me v oski, nič se ga ne dviga drugo kot za svojo denarnico, samo da bo njemo dobro, pa piš, piš ga v uho, vse ostalo, to, če bo pač potanico ne snažna in podobno. Skrati, tu je možno dosti naditi, tu je druga velika lukna, zma druga velika rezerva. Um, Tako so malo. Jaz sem gledal postavke oziroma smernice mestne občina Maribor in mislim, da jih je sestavljala Ana Korže in pa njeni sodelavci in govori zelo tehno in pa zelo sveda tako, kot pišejo, taka poročila vzorno o tem, kako bi mogla Mestna občina Maribor se pristopiti problemu odpadkov. In to je bilo sestavljeno, če se nemotim, leta 2005-2006. To je neka vrste smernica, Na vašem udelku mislim, da ja, je ono. Pa on... ni pisala ona kor že to. Bila je zdrav, ne? Jo, ja, v redakciji, celega gradnjiva. Zelo zorno sestavljen dokument, ki v bistvu vse to nekako predvideva. Zdaj, jaz ne vem, koliko tega je dejansko bilo po tebi premeniteljega realnosti, ne? Tega, kar je ona predvidevala, oziroma, kar se predvidevala. To predvideval. je proces, bi rekel, jaz bom v tem Ja. Tretji tema, potrošniško družba. iz uh, proizodnega mesta v preteklosti postalo potrošnjo, ali potrošniško mesto, tako kot mnogo druga. Torej, ti veliki nakupovalni centri so vidni vid, vid, vid znak tega. In uh, ne gre samo za nakupovanje, gre tudi za uh, koncentrirano uh, proizvanje odpadkov bregu. Gledajte, koliko embalaže je tam uh, v teh trgovinah in nekam to kasneje mora iti, seveda. Uh, s tem, ko poslušujemo potrošnje, ker ti veliki centri, ki povzočajo tudi garmarnih počin odpadkov, mislim, da bi nekako morali biti vključeni v to. Ne, ne more prezeti potem skrb za te odpadke, ki v bistvu oni sogenerirajo lokalna skupnost. Ne? Oni bi morali biti del tega posla, oz. bi morali prezeti del skrbi za embalažo, se tam koncentrira in se sam generira. Ne? Isto tretjim za promet, ker promet se stekala tja in, in je, škodo ima v vse prostor ob cestah, ki vač vodijo v te velike nekakoljne centre. Ne? Skratka, način potrošnje, koncentriran, nedispleziran, ima svoje implikacije na okolje. Torej, na zrak, promet, autorizirani plani, In na to imelažemo odpadke. Zdaj, za, za tem bi povedal, da tu je možno nekaj storiti. Poglejte, v nekaterih državah, kot ste brali, vrjetno, so pripovedali plastične vrečke. Bangladesh pa je ne, ker ima dovolj morja in to je direktno vpliv na njihovo fauno. Mnoge države, take, ki so preko PDP-ja precej slabši kot Slovenija, so se drzne ali pa so šle v te ukrepe, ker so imeli nekaj koristi, mi pa ne. Zakaj ne? Recimo, ne? Um, Mislim, da bi tudi v pa, trgovini in potrošnještva bilo možno vzpostaviti večjo možnosti izbiri. Mislim, da bi imel možnost izbiri, da kupim mleko v stiklenici ali pa v plastenke. Zakaj te možnosti nimam? Pa bi tudi, če bilo malo draže, jaz tisto pač ker nisem tako, da bi gledal na slehani centak od mnogi žal. To je tretja velika priložnost, ki jo imamo, torej potrošnješke verige in pa njihove prakse vsak danje četrta zadeva ki katero bi to opozuje pa pristop kako cimo, spodbujati spodbujate boljše prakse mislim da kaznovali sankcion, sankcijski pristop ni vredu zama bi mora biti bolj v spredu tisti motivacijski spodban pristop skratka, cimo, da Hrvati zimo, so dobili nekaj denar in to zbiranje plasten, po Jadranske obali se je zelo obneslo. Recimo, ne? So si izbirali in potem uh, dobijo denar za to. Skratka, take da bi pristope morala država svojo politiko upeljati, uh, da bi ljudje dejansko bili generatori čiščenja okolja, oz. Zma, generatori zmanjševanja količine odpadkov. Ne? Zdaj, jaz, jaz sem tudi takoj za policijo, pa ne samo okolsko tudi za kakšno drugo, ne? ki jo imajo teljani, pri nas pa ne. ne? Nenazika, ne. Ampak to bi najbolj druge plano. v drugem planu, bo bolj, bolj bi pač predlagal o teh eh, afirmacijskih pristopov. Eh, še naslednja tema, ki je bila že omenjena, kolega mi je rekel, da sociolog, da so noti rešitev za te, te krizne in podobne razmere eh, globalno zmanjšovanje porabe, potrošnje in pa odpoved nepotrebnim eh, izdelkom. Mi živimo v nekem vrednostnem sistemu, v svetu, v pač mislimo, da nekaj nujno rabimo, pa v bi bistvu se sploh ne rabimo. Vsakih pet let se tehnologija, s tem ni staro vreči proč in tako naprej. Poznate žarnice, ki so nekoč delovale dosti dlje kot danes, ali pa nekatere aparate, ki so meni, da je nekoč daljši, dolgo kot danes. Kar. Vsi ti pristopi so zdaj danes problematični, vezani so pa sve na druge ureditve, ki imamo, ne? torej ekonomsko tudi. Ne? V tem bi morali začeti razmučiti, sve se pa nosili sem in tisti, ki imajo polisijo tega, ste ne bodo sveda takšnih polemik sprožili, jih mora nekdo drug, ampak to je vseh je, največja rezerva od vseh, kar se misle dosto no. eno števno. Zkratka, drugačen oprednost je sistem, ukvarjanje z drugimi stvarmi, iskanje drugih smislov v življenju, ki jih, jih imamo ljudje ali pa večina si kateri torej, kam porabiti svoj čas in nekaj odnar. To je ključno vprašanje. Tu so, tu so, mislim da mislim da to ljudi bi že vedno počila, pa si to svojo veliko lukno mašijo z dosto no, no, no, no. in in zadnja tema takoj na svetu se poznam uh, ogromno dan govoriti no? ker nima motivacije, ne medel, kako je dan prazno so, no se sami zato, ampak pač taka situacija. Tako da so tudi nesrečni, objektiven, zelo in da ne najdejo pozitivnih e, smeri. E, tisto, kar sem že prej začel e, kot zadnja tema, da ne moreš dolgo, že večkrat sem slišal o ceno, tudi od drugih ljudi, pa jaz pa to dnevno opažam, da je v tej e, kapitalizmično, konkurenčno, ustrezni družbi, e, te bitki interesov, e, torej bitki za dobitke in koristi v položaju obromno uh, uporabe uh, teh um, rekel jaz, manipulacijskih um, prijemov, ne. Tore drži pregrivanja uh, grožnje v ozadju, skrpa kompleks, uh, uh, nekrvavih načinov boja, ne, mi, ne, ki pa lahko hitro prestopil tudi krvave načine, ne, tudi likvizacije itd, ne, pa pred tem pa kdo je po glavi, itd, ne, sem pa potem govorim, govorim O tem, kar je tudi v že omenjeno, skratka, da bi rekel, korupcija, manipulacije, loži, prekrivanja itd. Jaz mislim, da je bilo na področju odpadku oz. obrnave te teme poskušati, pač vsi v subjekti, ki se s tem ukvarjamo, ukvarjate, poskušati čim več tega, tega balasta, etičnega balasta odpraviti. Ne? Kar pa je moč vseh, sveda, z jasnimi, transparentnimi informacijami in predvsem s tem, da se ve, kakšni so interesi v in, in sveda vse skrite interese čim prej razgaljati. In še pomembno je razgaljati nosilce teh interesov, ker mnogi hoče biti v skriti, ne? pa je preko drugih delavcev, predvsem tisti, ki imajo neke svoje skrite interese. In se mi zdi, da je velika govornost tu vlade, stvorenjske, splošne politične sfere, pa tudi politiko, lokalnih, ne glede tudi, tudi zdaj da poskušajo to meglo razgraditi, oziroma da, da poskušajo čim, čim bolj zagotoviti igro z odprtimi kartami. Samo ta metoda preko skupnega pristopa, pa tudi javne komunikacije, vodi po meni dobrem rešitvam. Hvala, lepa. Zdravljen, smo iz in Nekaj, je naši že je no? da smo locirani z smo nezraven, uh, za taj delavo. Jaz sem v vsakega eno, ne iz občine, v Imali bolj skupanirani seživanje glada in šestilne naprave pospokošnje in Koliko ste ste slovovali za cenje, ki ima za jedini slovinje tom izkušnjo s postavitve in to je to plan, da smo. Tudi za vas, Zdviko, je pa drugo vprašanje. Kar smo že slišali, pa nismo prišli vprašanje, ne? kaj je alternativa? da pridemo do odgovora, zelo uvešteni. Poglej, videli smo podatke like Nova Zelandije, ki so jim omoti, je potrebovala 20 let, da je prišla, oziroma, planirajo, da bodo v 2020 prišli do tega, da bodo spričoče. Ah, mi naravno v tem alternativu danes tukaj, ne glede na to, da so velike državne struke zadnjih pet, pa več neke neke zateile, pa lahko le malo manipulirajo, znane struke, je pač nujno, da so jih zdaj v drugo in načeloma lahko, če ne bo preveč, to pravi, če bo rešen problem sušenja tega blata, predtem, ne, ker vola ne gori, in če ne bo vsebnost težkih kovin previsoka. To sta dva pogoja, zato ne morem decidirano reči ja ali ne. Teoretično obstaja možnost ja, ni pa nujno, da bom. S celjem direktno, direktno ne sodelujemo, poznamo njihove izkušnje, tudi zasledujemo jih, občasno jih poprašamo. Poznamo težave, ki jih ima zdaj njihova toplarna, zakaj en, so enpakrat se rešetko, nekaj težav pri, pri optimalnem delovanju čistilnih sistemov. Pokazalo se je, da kadar so nihanja, se pravi stopne izkoriščenosti zelo velika, pri zniževanju, hitrem zniževanju stopne obremenitve se tudi učinkovitost čistilnih naprav še hitreje zniža. To je nek efekt, ki ga je treba zdaj še tehnično dodatno preštudirati, pa rešiti zagotovo. Uh, se želimo čim več naučiti tudi izcelske izkušnje, da ne bi ponavljali neumnosti, ki je že nekdo pred nami naredil. Ja, jaz bi zdaj še toliko, mislim, kaj storiti. Uh, Evropa je že, tu imam zapisano, leta 90, je že neko strategijo sprejela, ne, kjer je dala sve na prvo mesto, Vse naredi glede preventive, potem glede snovne izrabe, to je recikliranje in kompostiranje, tako dalje. potem predelava, to se predvsem industrije tiče ne? in še le na koncu odstranjevanje, kar pomeni vse vrste sežiganja, ali to toplarne, ali sežiganje za krkoli, ne, ali in odlaganje. Tu tisto emergency exit, pol na koncu, ko se že vse zmogljivosti prej, ne? Ne? tudi intelektualne, vse možne, kot več ne veš, kaj bi pa res naredil z neko stvarjo, ne? Ne? Ne? Potem pa se mogoče res uh, lotiš pa narediš specialno žigalnico za tisto pač neko, neko, neko zmes nekih materij, ne, da, da boš tisto pač čim bolj kvalitetno pa s čim boljšimi filtri, filtri mogoče tudi vse zadnje sežgal. Ampak to je res ono izhod v sili. Ne. In potem je Slovenija leta 1996 to nekako aplicirala v svojo strategijo ne, in, je, in je bil cilj te strategije v štirih letih uh, zmanjša do leta 2002 odlaganje komunalnih odpadkov za 40 odstotkov. Ne posem sploh ni seveda, v odlagrnem se je povečalo iz 850 tisoč ton, kar smo videli tukaj prej na predstavitvi tudi na več kot milijon ton. Ne? Problem je v tem, da Slovenija na nacionalnem nivoju ni delala nič pri reševanju tega problema. Ne? Ukrepov je pa po mojem, ni treba tople vode odkrivat, ne? en izmed njih, en izmed tisoči, en ukrep Naprimer, en izmed njih je to, kar je naredila Hrvaška s temi plastenkami. Ne? In ne s tem naredila, bo rekel, neke super za njihove gozdove, kar ne najdeš plastenke v Hrvaških gozdovih, podnarekovaji, ne? celo v bosanskih gozdovih, neka so bosanci pametni in potem povozijo po, po, te pl plastenke njihove na Hrvaško in tam vločijo v njihovih trgovinah. ne. Ja, po slovenci tudi, ko hodijo dol na morje, ne vem, v Istro, na primer, ne, pa si, pa si vozijo plastenke zraven prek. Skratka, bom rekel, Hrvati, pa to je samo en izmed majhnih ukrepov, ne, kaj se tiče osveščanja javnosti. Ja, še danes nisem videl nobene reklame na televiziji, v tem smislu, da bi mopkali pripravo, ne, kako se naj ljudje, v bistvu, neko izobraževalno reklamo v tem smislu, nekaj video spod, blazno simpatičen, udarno, dober, ne vem, deset sekund, ne, Ne, kako ljudi preobrniti, kako jih psihološko naravnati, ne, da, da bodo da bo prepoznali, kakaj za odpadki delati. Ne. Isto, mislim, preventiva, zakaj, zakaj to, kaj je gospod omenil, zakaj, ni, zakaj v plasteka, zakaj ni v steklenicah? Marsih dobi raje kupo mleko v steklenici, tako kot smo ga tukaj v Mariboru, ne, ko sem ja še živel tukaj, ne vem, ih sedemdesetih letih, ne, ne o, o smo kupovali mleko v steklenici in je bilo tako moščobo še tam na vrhu, mislim, skratka, to je bilo res mleko, natur v steklenici in smo bili vsi zdravi in vsi zadovoljni in dobenega odpadka ni bilo, ne. ne? Svetka, na to bi navezal pa, o, aha, te plastenke, ko jih Hrvati tak pridno zbirajo, ne, meni je kolegica iz Humanotere, bivša predsednica, to je ta Erika Oblak, Poveda, povedala, si kaj za hudičo s temi plastenkami, se pol počne, ne, firma Patagonija, kar dobra firma za športno oblačila, ne? ne, dela termoflise iz tega, skratka, da se, mislim Ampak samo treba je treba je materiju zbrat čim bolj, bom rekel, homogeno. Ne? Tam, ko so plastenke, najbolj plastenke. Nema, da mi vmečeš to, te ne vem kaj drugega. Ne, ne? Nekaj organskega ali pa nekaj kovinskega ali pa neke plastenke. Ne, ne? In plastenke najbolj plastične, ne pa da ima kovinski zamašek naprimer. Zkratka, že pri proizvodih naprej na to, na to tukat. Potem bi mogoče tu sem si zapisal še mogoče, aha, to, je gospod reko za zero waste. Zero waste sveda, to je nemogoče, ja se strinjam. Zero vest je edino naravni ekosistem, je zero vest. V našem primeru je to pragost. Živ Že gospodarski gost ni zero vest. Ampak to, gre to za eno paradigmo, za naravnanost na politike, v katero smeru gre pri vsakem ukrepom, ne, pri vsaki novi tehnologiji, ki jo v neki tovarni, ne, pri vsakem proizvodu, ki ga proizvede, iz česa je, a se bo dalo reciklirati ali ne, v kaj ga bomo zamotali, ali se bo dalo reciklirati ali ne. Skratka, pri vsakem koraku, ki ga družba dela v naprej, pri vsakem razvojnem programu se tuhta na to, ali bo odpadek nastal, ali ne bo odpadka nastalo. Ne? V tem smislu to gre za, bom rekel, za, neko, za neki miselni vzorec, no? da, da pa če temu slediš. Absolutno pa nobena družba nekdar ne bo in tudi nobena njiva ni. Ne, in tudi gospodarski gost ni zero vest. To je to, tudi, absolutno se strinjam, ampak gre samo za to, da, o, o, kako razmišljati. Ne? O, o, in to, samo to bi podaril, da za mene tudi danes v tem času o, se žigalnica ali pa toplarna Uh, uh, premalo smo naredili na vseh drugih segmentih, da bi danes se rekel, ja, pa je jo, se moramo tega oprijeti, ker se pa kar ni izhoda, pa to ne vem. Uh, uh, ko se bomo enkrat vlodili, ko bomo enkrat to postavili, taci, danes bo hotla imeti letos 100.000 ton odpadkov in čez 20 let jih bo spet hotla imeti 100 ton odpadkov in jih bote morali zagotoviti, ko drugače ne bo rentabilna. Čez 15 let bo hotla 100 odpadkov, 100 ton odpadkov, da jih se žge. Zdaj pa rodi stvori, ne? Zdaj pa me zanima, kako boste s tako mentaliteto potem delali na večji, čim večji preventivi, da bomo imali odpadkov, na čim večji reciklaži, na čim da se ne boste stimulirani. Ne? Hočemo 100.000 ton odpadk, da jih lako se žgemo. In To je to. Če nas to, ne? Ne vem, če ta teorija drži, glede na to, da te, vse ta toparno, ki jo imamo v ki Ja. Ne, ne? vse, ne? ta toparno ne bo živela na odpadkih. Ne gre tako, da zajemo is iz, ih iz, smešimo smešamo supernih danosti v par, dano ne? A stoparno pa samo določene frak frakcije, ne določene frakcije. vem, ampak se tebi radi mi zmanjšali, Recikladra oziroma zbiranje odpadkov, v primeru Mariborskem sožigaljencem, tako mislim, če sem prav razumel, bo ravno v tem, da se v bistvu zbere čim čistejši odpadek, zato da ne. bo lahko gorljivo oziroma da se bo vmešal v kuri. Mislim, da bi jaz toko, mogoče, samo v mediti kriči, če toliko je, vete, o, te, ste našteli, razen pol plastike, ki ste jo pol dodal, sprej papir, tekstil, drobn les, suha, organska snov, ja, če bi jaz to, samo dosem, če samo to brez plastike, Če bi jaz to povedal direktorju vrhniške komunale, je on bi rekel, da bi to kompostiral pa ne, ne pravim, vse vsem papir, tekstil, droben les, suha sloka vsešotja, ko sem, ja sem delal intervju z nim, pa mi je kazal, kaj oni vse kompostirajo, pa kaj avstrici kompostirajo in potem mi tak humus kupujemo za ne naše stare mame pol te rože sadijo, ne, v tisteh kovrečah kupiš ta, to zemljo, To je iz njihovih kompostarn, ko imajo notral bolnišnične odpadke, kompostirajo, skratka te plenice, ne, ko ma bolnici te o, o, ljudi, potem skratka mislim ja, čuda mi je govoril, mislim kaj vse tu noter in kaj ma tudi pa njih, ko sem tam gledal, kaj vse tam notri, notri Lifrel, od tekstila, papirja, lesa, ne vem, skratka, čuda. Vse zmeljajo, tam kompostirajo, tam se se nekaj kadis gledal, skratka, in ne vem zda, kaj tega ne bi, primer do plastike, se pravi, plastika se ne da, ampak to, kar ste pa naštev, bi se pa pomembalo vse kompostirati. Sveda se da. Samo kaj s tem kompostom? Ta kompost je stropen in ga ne smete uporabljati v... v, v koko? A, koko. zato ker so noter težke kovine, Ker so noter, bi rekel, razne primesi, so noter olja in kdo. Kompostirati je smiselno samo čisto zbran biološki material. Trava, obrez in še ta mora rasti, bi rekel, nekje daleč od avtoceste, ker trava ob avtocesti ima je, toliko vrhnik, noter, da je uporabna tega. za kompostiranje. Za tistega komposta ne morete prehrambeni verigi več uporabiti. In tiskom kompost lahko potem uporabite samo ob avtocesti za ozelenitev ali pa za na vrhu deponije, da vam trava raste. Ker ta kompost je sam po sebi stropen. In to, kar baš, ka ste rekli, da kupujejo iz Avstrije, te babice, dejansko to je kompost, ker lahko rože rastejo, če rastejo. Če pa da to prehransko, prehransko verigo, ste pa to pojedli, kar je tam noter. To je to. In a, zato se kompostirati, mislim, tehnologija kompostiranja je preprosta tehnologija. In to je isto, kar sem prej govoril, je biološka stabilizacija. Prvi del biološke, MBO, ne, mehansko biološko obdelavo, prvi del, biološke obdelave je biološka stabilizacija, to je nedokončano kompostiranje, da rečem preprosto. Če kompostiraš, traja tri mesece, če pa delaš samo biološko stabilizacijo, pa posušiš, pa traja tri tedne. Pri je to isti biološki proces, naravni proces, ste rekli se neki ven kadi, pa, pa je mal toplo, pa mal mokro, pa moraš malo pihati zrak noter da ja, bakterije ja, svoje ja, delo upravijo. Ja, ja, ja. Ja. To je naravno proces, isto kar poteka v naravi. Samo naravi traja za kompost rata dve leti, mi pa to v optimalnih pogojih dosežemo v treh mesecih, če delamo kompost. Kompost pa delamo, če je smiselno narediti kompost, se pravi, če je uporabn kot kompost. To je pa odvisno od tega, kakšno vhodno sorovino imamo. Zelo preprosto. Če vhodna sorovina ni ta prava, je berasto delati kompost, ker ga moraš tako tak spet vršiti nekaj ven grabn. Tam lahko sicer trava rasta, ampak bok ne daj, da tam posadiš korenje, pa ga poješ, ker je giftno. Preprosto, čisto, enostavno, ker to, kas sem Enkra. rekel enkrat, če enkrat strup v neki snovi, se ga več ne znebiš. Problem je samo, kako ga tehnološko spraviti na čim manjši kompaktni del in ga čim bolj ne nevarno nekam dati. Na koncu, ko je tolk stropen, da ga pri nas ne šmeša odložiti, sem rekel, ga peljem v Nemčiji v solne rudnike. Ferti. Ne moraš se ga znebiti. je zelo dobro proti Zdaj, če se več z njubiti, glede se posod, da odnotraj greš in s tem dozvaš greš in problem, da res razprašiš se posod. Pemda, se je, je nekaj, Komposto ga ni, ja? Zdaj, če smo glim pri tem. Holba drugače, vem, če bi govorite o organskih odpadkih, o odpaki pod, pa tak, tak. Ne, jaz ne pa, pa, govorim, to so odpadki, če jih pribi delam, alo. pa tako, če si še čudi da neno preuranja, pa kot pa tako, da se čudi kaj je producilo posod. So storiki, ki so tako se je to. Zdaj, ne razumem, da ja, stoj... ampak ne bi bilo Živo teri... srebro, gledajte, no, v No, v košu, tam v, v, v sivem, noter v sivi gajbi niso, niso računalnike. Ja, no, ampak... samo zdaj, če všem prema, imamo dozprovin diferenciranega pobira. En računalniku po in jansko, ena firma, vse Ono se svoje budu tukaj zame nazaj in ni že sama svoje materijale od 90%. Pa mislim, da tu Pa Mercedes, ja. ...teke te, te odpadke mešali z radosko, s kodinskimi odpadkami, kot se skupaj skupaj Se mi zdi, da, to, to, to tamo način, da je to totalno ne bom narečiti. Kaj pa predlagate? Vem, samo to je, kaj, kaj predlagate? No, Vem, ampak s tem to, to pojemo ali, da sljagopljamo na domačem vrtu, kam bi dali strujimo. ti te odpadke? En, eno, eno dobro, Podpiraš eno, eno, dobro. potem to, ne? Ja, drugače, ja, uh, ko govorim o imenu govorečega to je ena skupina, ena civilna inica, ena civilna ena civilna ima dogočena načela, in ti rovesti bih prekredi, čakaj imam, in lih prekredi kredo mi smo imeli, se stane po Zero West in tam... Jaz sem malo opravljena, kaj dogaja v Italiji in Rad, rad reko to, da spod ni res da velmi ovrstični bolj, ker celo Obama stavi na zero waste in švat se reka, je določil, da odkali kornji, ker peta država na svetu, po velikosti ne bojo zbratili niti djerni infrastrukturo za rad odkladko. Bojo vse skupaj recipirali in pobrirali ročeno. In najboljša strategija pri tem je to, da se pobira od vrat do vrat vsako sklad sebe da se pač instinktsov skvarijo ogromno delovnih mest, se prišpara ogromno denarja, in, in, in to so uh, kako, kako prihranite ogromno denarja, lepo prosim, kaj, Nobelovo kaj. nagrado vam podelim trenutko. A ogromno denarja, pri tem, da pobirate posebej od vrat do vrat vse vrste vrste. To pomeni, da imate vse vrste kamionov, vse vrste ekip, vozite od vrat do vrat in pobirate enkrat baterije, enkrat ključi, enkrat pobravi solato, enkrat tako vrste. Ne, ne, ne, ne, prosim nehajte se to zgodilo. Ne, totalno ste na zgrešeni poti, totalno zgrešena logika. Te tega ekonomija ne, ne prenese. Pa te prenese. ne prenese? Ne prenese. se zdi, da z, z 50 Ne, ne, ne. Že Paul Konek je povedal, da Slovenija je super, be, referenčna bi lahko, ba, to, da nima enega vele mesta, da ima razprošeno urbano krajino, več ali manj. Večina ljudi lahko celo sama kompostira doma, ne? ne? Skratka bom rekel Slovenija bi lahko bila v Evropi ali pa celo v svetu, saj on jo tak jo je videl, ne, kot mušter za bom rekel propagirati zero vest. Ampak, seveda, če, če na nacionalnem nivoju ni tega konsenza, ne, ne? jaz zavedam, da se potem neka mesta tega ne morejo, iče država ne podpira pri tem. Ne, pač ne bom, ne vmenu, tak, da ste tako da delamo Ne, ne, Nova Zelandija vijetnam, ni Vietnam, Nova Zelandija pa, mi čemo vdravo. pa tudi tu strane rekli, da ste rekli, da ste rekli, da ste je obravljeni materijali. Tako tako smo povedali tukaj ena firma, v Italiji ena postaja podjetnica, podjednica, ki povira odpadke od vseh ovčinov koli sebe in jih je 100% Ona pač tisto, kar lahko loči in loči, to je dobro loči, povedali premer, to vredelajmo, se to dogaja, delato uspatori, ono to loči tisto, kar lahko je prodala vrej, pa to loči, postalo pa zmedje, in to pol ima neke opeke ali nekaj takve, kar lahko loči in to prodali. In je dobra firma in s tem, je 100% politik nažel. da si v ko jste So nekje resime, pa je ti resim, da se dajo okrčo misko, s tem ne možete. 100% da na družbenem smislu. Ne smisli, da ja. je še en ne? Ne, ne. drugo, te od tudi, te celovite strasije, a je pospegala, a je je zelo no. dozime, pa zdaj, en zelo preprost, se lahko? No. Kako se vse dosti odpadke zelo način bi da bi povedali, ta, pa, to bi imela ena eno bi Če bi imela eno bi Če bi imela to bi načelo smo povedali, to načelo je povzročitelj plača. To je povzročitelj plača. Vi, ko kupite, bi rekel nek izdelek za embalažo, bi morala biti notrv računala kompletna cena odstranitve te embalaže. Perti. Tega pa pri nas na žalost ni. Ne, ne. ne, ne, ne mene prašen. Zato, ker je Slopak, ki je firma, ki je uradno pooblaščena za območje celotne Slovenije, ustanovljen strani tistih firm, ki proizvajajo embalažo privatno. In tem firmam je v interesu, da ima čim nižje stroške z popiranjem in recikliranjem te embalaže, In zato, da čim manj vračunajo v ceno svojega izdelka, da so bolj konkurenčni na prav konkurenci. Zato zberajo premalo denarja, ker je premalo denarja, ne morejo pokriti vseh stroškov, valijo del teh stroškov na lokalne skupnosti in imamo cel cirkus. Ampak, ampak, ampak, ampak, ampak izbranje, so, da živlani, so bodo v ima živlani, imamo pravizova, vstere. da jih nekdo vrani pred tem, in to, bo ste mogli biti pravdila občiniki, dirati v ljudi skranih, da naredimo boljše pogoje za uporabniki in dosiliti taka pravdila, ki so dobro za naši da in ne Se tri leta se prepiramo. Dobro, ok, uh, jaz bi še prašal, če se včeraj še To je res. Ne? Kredi prekoto, tako leko, bož ne vejo veliko je jutro, je ti, ne, paži, kaplica, ta, ta, ta, ta, ta, ta, Vem je pravšil, ne, kaj? Ali lahko občina za embalažo postavi ovčinske daug? Ali lahko u, u To, kad je, kad je uzbomeno, ali lahko občina za svoje, proč je na vede, daugel embalažo, Z nekim Ne. Mi smo imeli okoljsko dejatev, pa smo jo morali po odloku računskega sodišča v Kini. smo je Ja, vse smo jo imeli, pa smo jo morali obkiniti. Več inšpekcije, da kar vse ne? je da smo se nas, v rezultat, da Dobro, a, včasih že greva proti semerov, jaz bi še enkrat postavil vprašanje, če smačamo še malo doken kar je nudno treba zaprašati, ker bi drugače potem jaz eno tako bom zaključno zaključeno variantu vprašal. A, marj se to, da se pravi de facto zadeva, ki ne gre, ki ni več prosimo uh, prosimo prosim, boravamo ok, izrast toplarna no ki ok, je pravi je prav uh, še enkrat garjancica griza no. se no. markiz to, to se puste pripričat pri uh, da ni da ni se žigalnica če vam še enkrat razložil, pa bom bošal no živce se poznam dovolj hale pa no. da tudi nekateri tukaj ene publiko uh, toplarna kaj se da z ja preč mi mi mi dobro, rečemo dobro tak Mari je da sko to tudi zadeva de facto. To je to se bogradilo. Mi lahko samo to še poveste kakšni bodo postopki oziroma koraki v naprej in ali boste tudi v na občini oziroma to pač za pro, projektno dokumentacijo. Projekt, pripravo kakšne javne soočanja, javne predstavitve. kako se boste lotili tega dela sprave javnosti? Uh, ja, kolikor jaz jaz mislim, mi, mi glede, ja, tako bom rekel najbolj direktno. A. Sestavni del celotne projektne dokumentacije, ki smo ne uprej omenijo, da smo zdaj v razpisu, da jo pripra pripra pripravljali, en od podsegmentov je tudi projekt odnosi z javnostmi. In, in bo angažirana profesionalna institucija, ki bo zadolžena, da sproti celovito, zdaj, ne bom več rekel, ker mi taknete verjeli, Pa čim bolj se znanja javno, seveda bodo reakcije, seveda bodo vprašanja, seveda bodo mnogi ljudje proti, vendar verjamemo, da edino v nekem odprtem dialogu, to, kar je bilo tudi prej z vaši strani povedano, je možno tu zgraditi neko, bom rekel, vsaj minimalno zaupanje v tem smislu, da, da ni to, da, bom rekel, zdaj, lokalna skupnost in občina vsiljuje neko svojo rešitev, Mi smo samo zavezani, da poskušamo organizirati skupno iskanje našega skupnega, rešitev našega skupnega problema, odpadkov, ki jih vsi skup delamo. Verjente mi, vsak dan v Marivoro vsi skup ostvarimo 100 ton odpadkov. To je 14 kamionov, polnih. In teh 14 kamionov moramo vsak dan nekam dati. Vsak dan. Če tri dni imamo kaj se deleti nazaj zgodilo, da smo tam pri Serovini stali, je bil kup tako velik, da so se odpadni sami vžgali. Ve treh dni V tri dnev smo imeli to, kar zdaj gledate v Nevaplo, ali pa o, kje smo gledali še en drug kraj. Je, pram, ne? Gledate slike, kaj se dogaja. Če, če to dovolimo 14 dni, potem si v kulturno prestolnico, ker bomo, bomo šafljali odpadke. Pa bomo smo res ti zaposledi lahko s tem. Zakaj bi investirao v sežiganje? investirali, samo, od samo ne zbori. Ja, drži. Gospod Vikler, še bovače rekaši komisar zakonješ? Ja, mislim, ko slišim te, bom rekel, beseda, ko teče o teh PR agencijah, public relations, to je... Moj začetek zgodbe v Sežgalnicah, ko sem začel leta 2000 pisati v tem mladini, ker jaz sem drugače članke v Gozdovih, in skratka, pač lepe članke, potem pa sem padel to v zgodbo v Sežgalnicah zaradi Hidvičevega ravno, in je bil objavljen članek pod naslovom Sežgalnice odpadkov Ne hvala, pa Licaj in me je potem iz uh, TPR agencije Pristop, to je mislim da ena od večjih Slovenije, ne, v Ljubljani, uh, uh, me kolega poklical, ki tam zaposlen in je rekel, da je tam ena kolegica dobila skoraj živčni zlom, ker je skrbela v Sloveniji za to, da nikjer ni bil objavljen članek Britu proti sežgalnicam. Ne. Pokrivala je v medijske hiše, bom rekel, neke novinarje, ki obdelujejo ekologijo ne? in da, da se taki članik v javnosti ne bi pojaval. Ta članek je pa pišel iz Nička, jaz sem bil honorarni sodelavec, nekih pač gozdari za je to napisal, da sem uredniku Janijo Semerjev, ki zgleda, ni bil pokrit z njene strani, ampak je bil kaki novinar ekolog, mogoče na mladini je pa mladina sploh ni bila pokrita, in je ta članek prišel ven in je bil Bum, mislim, da so tukaj v potem ta članek dali na plakat, so povečali, so hodili tam s tistimi transparenti. Menda, ne? In želim povedati, ti PR-ovci uh, so imeli nalogo, plačani so bili, mislim, da se strani uh, Francozov, ker so Francozi bili takrat tisti, potencijalni, ki bi naj to tehnologijo na Kidričevo pripeljali, ne? da skratka v Sloveniji se neka, uh, alter, mislim, ta nekaj neka, neko po, kontra mnenje, potres se žigalnica, ne, ne, ne Im rekel, ne. Po, polko slišim, bo rekel, sedaj, ko slišim, bom rekel, da v PR-u si delal tudi marsikaj dobrega, pa to pa ja. hoče povedati, uh, uh, tukaj je ja. dost enega blefa, tukaj je v bistvu neki kapital, kroji, neko podobo neče neke tehnologije, nekega, ne vem. Pač v pr uci vam zavijajo, odreka celo fan, pa vega prodajajo kot ja. za to in to je to. Na vsej strani pa zdaj, da ste vi to tudi na vidjo, da ste rekli, da bomo neko agencijo, pa pa poskušali stvariti javno mnenje na ta način, da bom lahko Ne, ne, upam, uiskali, se pravi, to je moja izkušnja, vladam sebi. Ne, sem samo svojo izkušnjo povedal, jaz upam. Jaz, ne, jaz, Pravim, jaz sem bil zaposlen ja, tudi, vem. jaz sem bil kot študent zaposlen na pristopu. Potem so in, uh, profesionalni manipulatori. No. Ja. In lahko manipulirajo tak, ali pa drugače. Ja. To je mogoče tudi zanimivo. Zdaj, če požasem zaključimo, že uh, v Celju, s nekaj zasebijoj informacije, mislim, da si ravno tukaj posredoval, da so štiri leta delali PR, da pač pri vas, da je pač potem javnost to sprejela. in Zabavno zadeva, ravno danes na letu, en posnetek izradja Celja, kjer so pač pripravljali posebne oddaje o od sožigalniških tehnologiji in podobnih zadevah. Imam tudi en posledečev zanima, kako to zve nijem, ampak ne bi vam počkel posebej. S gre za svega? en zelo velik projekt in je logično, in da seveda poslušajo to, kar lepša uh, mogoče kajti se nekaj hitroši? Ja, bi da samo malo napravko, kaj glede francuzovi Mariborne. To misli, čase da, kogoslo, ne, da, da, da, misli, je, mislim, v malo tako da ki nam ta, mislim, Ena od največjih firm na svetu je resnica: 10% svetovne vode. Naprimer, ena od največjih firm, ki privatizira vodo na svetu. Če čudo, da imamo tudi nek resne pomoč, tako da lahko imamo tudi nekaj pa še nekaj denarja. To je ena od njihovih aktivnosti, da organizirajo promet in tudi na primer, da je bilo treba Ne bojo reči, da je bilo malo, se kaj sliši, da drugače. ja, četrta aktiviteta je pri tem, da bi lahko vsežigalnice. Ja, to vem. Javno, ja, tako da, mogoče mo so njihovi pijani, mogoče živamo na delu. nas. <laughs> to je ubijanje, tega ne vem, gospod. Jaz sem rekel, da dajmo v pravo jasne pojme in predlagamo v pojma toplarna na odpadke. Zastavljajo toplarno to na mazut, toplarno na zemlje, to na, na les, yeah. teda, da bomo vedle, o čem govorimo. Yeah. Toplarno je za mene ne zadovoljstvo pojem. Po, pojem uh, Celotnih ktiva, se proste vlije se pojavlja Incinerator, se ne pojavlja Vasil Energy, ampak še vedno govorijo o Incinerator, tako da ne vem, zakaj bi uporabljali to uporabljali toplarno. Ja, lahko pa morate povedati, kaj je se žigarnica. Še sej, sej, tehnologija je napredovala, to je nesporno Ne. Samo, kadar vi hočete samo odpadke uničiti, potem je to sežigalnica, ker si pa se, ja. Kada se noter kamenje, pa bicikle, pa, pa hladilnike, pa omare, pa samo, samo, ljudi, ne, vse. Ne samo rekel, da je strobiste, je, do, je dobolj, da se zegreje ena mala na mesta. Torej, to je res nekaj stranski produkt. Pri, pri sežigalnici? Ne, v toplatni. Ne, ne, toplarna je, je izkoristek bistveno višji, sežigalnica dosega mogoče da, 10, 12, 13 odstotkov, pri toplarni pa se gibljamo med 22 in, 20 in 26. In to je tako malo, da... Tehniki to zelo bilo, dobro. Glede, uh, ja, Vprašte, kakrega uh, tehnika, pa boste videli, kam bo povedal, kako velik skok je to. Zdaj da je krasno in ne, ni nekaj stranskih dupnih vprašanja, če bi bilo skurit, ne. Glede, ja, pa bi zelo samimi skoristkom, čisto ja, ampak ne glede, za to, kaj ste z odpadki? Zdaj, da je to Ne, prezlika je ja. ne? je ja. Če ja. vas Prej smo omenili, da kadar bi to termično obdelamo, obstaja zram se celotni filtrski sistem. Seveda to ne spuščamo, ker zrake, če bi vse spustili zrak, bi bilo to, kar pravite. Isto, ko je izlako ne mogo postiti. pa spiltriramo, potem jamemo in lahko potem s tistimi strupi, bi rekel, kontroliramo in ne, ne, ja. počnemo nekaj. Ampak Samo to je, razlika. Glede, ampak jaz tukaj vseeno vidim bom rekel nekom tak rahlo manipulacijo, kadar se govori o toplarni, rečemo, da se odpadke termično obdelamo. Kaj, govorimo o sežigalnice, jih sežgemo. Se vedno je to termično obdelava. Vedno jih sežgemo. <coughs> vedno jih termično obdelujemo. Ja. Toplarna ni kompostarna, Sejiga, ni reciklažni center, ni ono, ni tretje. To je sežigalnica. Ona sežge odpadke. Mislim, zato, zakaj se ne bi tega odkrito povedali? Sežge, ampak... Ne, ne, ne, ni res. Kako, ni res. Kaj pa da ljudi z njimi? Ne, ne, ne. že sr. danes nekaj krat zložil, je celotni koncepto počelanja uh, odpad takoj. Tako Samo tisti stavite. del. In pa selo čeluje čujemo že zdaj, ko ni. Ja, ampak ločujete že zdaj, ne? Novo, kaj bo, bo to? To, kar, to, kar ste vi prej sami govorili, je bistvo. Če bi imeli sežigaljico, potem bi res ja. bil prisiljeni, da vse vanjo vozimo, pa mečemo. In ne bi smeril ničem z drugem razmišljati. To je ravno prekletstvo, cela nemčija preklinja. Libote, 100 tisoč ton boste morali žgat. čez 20 let. 35 tisoč, sem vam trikaj povedal, pa še zdaj, ne Ja, 35 tisoč, samo Maribor. 35 jih bo pa vsto plažno šlo. Vredo, ampak tudi čez 20 let 35.000. Ja. ja. No, se to pravno razlagam. Ali pa... 35 jih bote sežgali letos in 35.000 ton jih bote sežgali čez 20 let. Ja, no, to, to razlagam. Nobenega napredka. In sežgali jih bote. Al pa termično obdelali, kaj hočete. No, se... Te pa rečimo termično obdelovalnica za vse sežgalnice. Ne, no, pa če to lepše, to lepše. Ne tako kot je la farš, alternativna goriva, namesto s odpadkom z izmislili. Hvala. Proizvodna toplote. Ja. Istočasno pa rešimo še del odpadkov, no? en del. 30%. pravim, ja, Če ni odpadkov, Jo, poplin daš zraven. Tako je celjani, kombinirano, seveda, pa to, to, to je mala malca, kot se reče. Mislim, tudi te, ki se skozi tem, da jo glavo ne seveda, okay, Zdaj, se sva jaz, se jaz mislim, okay. ne, mislim, dejansko vem, da o tem bi se še dal malce kaj govoriti. Okay. In se verjetno upam, tudi bo, ne? Ne, to, uh, to ni problem. Jaz upam, da se še bo o tem govorilo, da se bo o tem pisalo. Uh, jaz se vam sve še enkrat zahvaljujem, še enkrat pomevim, petek je Dan zemlje. Uh, ob te priliki bo vsesplošna evropska akcija potekala, boste verjetno tudi o, sami deležni na RTV Slovenija bojo predvajali en film tukaj v Maliboru na trgu sobore, mislim, da bojo predvajali film uh, z naslovom uh, Zemlja naš dom, nekaj taj. Zelo zanimiva zadeva, priporočam. Uh, vabim sve naslednji tem spet v našo družbo, imamo trajnostni razvoj na znamo. Uh, Tô boa mãe, tô alô, se praga. Okay. Falei pra você.